Nem mondom, hogy olyan, mint hogyha itt lettem volna. De vannak rémálmok, és vannak olyan álmok, amelyekből az ember nem akar felébredni, mert annyira szép. Nem akarok itt hűséges tenni a többieknek, de ez itt most az utóbbi. Ne felejtsék, hogy hétfőn este fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokáljában. Ötödik kerületen. Erzsébet tér lépcsőle aztán balra evidencia felbontás, professzionális szinten mindez hétfő este fél nyolctól, mert azonban még csak június 10-e van, péntek a fontos idő, 6 óra 52 perc, szóval felborult a nap. Elsimor Lászlónak fél kilenc után dolga van, így aztán előbbre került a vele való beszélgetés, aztán jön Filipov Gábor, aki személyesen megmutatja magát, azt mondta, hogy frakkot vesz, cserébe még diszkógömbvel fogunk neki kedveskedni. Fő nyolc után Navrasi Stibormait Horváth csava teszi tiszteletét a műsorban, amelynek neve Kejfej Jancsi, minden, amit azaznapról tudni kell vagy érdemes. Fiala János Kurtás András és Lakatos János 14 éven aluljaknak, nem feletté kevésbé hajálottan 14 éven felülieknek is. Minden nap kísérleti műsor, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis és egyáltalán most elfelejtettem mi a negyedik. Kis, hogy úgy mondjam, életem van, de nem panaszkodom, ilyen is ritkán fordul elő. Jó reggelt kívánok. Álmosnak tetszik lenni? Nem, már sem vagyok. Hánytól? Hát nem tudom, hármas. Sok eső. Korábban beszélgettünk a mezőgazdaságról és Veled annyi mindenről lehet beszélgetni. Az elmúlt időben nem beszélgettünk az esőről. Ez most jó eső, rossz eső? Mit kezdjünk vele? Hát nézd, én meg tudom hogy ma hajnalig a gárdon, én évet. 18 miliméter eső esett egy spegnap hajnal óta, mert minden reggel ürítjük a csapadék Mert Én azt hittem, hogy több lesz, de ez is nagyon jó. Tehát, hogyha már ennyi eső esik, az, az, az nagyon jó. Nagyon nagy szükség van a csapadékra nálunk, tehát csak a májzogazgosság miatt, hanem a Belenceitó vízszintje miatt Ez lett volna a következő kérdésem. Figyelj, mit az angolok, önmagában az időjárással el fogjuk tudni tölteni az időt. Kedves Elsimón László, hogy van a tó? Kedves Fiala Köszönöm szépen. Mekkora? Milyen magas a vízállás? Nem tudom most pontosan milyen magas a vízállás. De van aggodalomra ok, vagy most éppen nincsen? Van, van, van. Abszolút van. Most miért? Az Alapvetően nem változott a helyzet? Hát, nincs elég víz nem változott, így van. Nincs elég víz. Éppen a napokban, talán tegnap vagy mikor jött ki a a jelentősebb, mi azt tartom, az, hogy alacsony a vízszint, de a vízminőség az hála östenek kifogástól. Rendben akkor evezzünk a szószoros értelmében más vizekre. Nemrég meglátogattalak rezidenciádon, nagyon otthonos benyomást kell ez, és néztem a, a munkatársaiddal való beszélgetést, ne hogy nem foglak kibeszélni. Az minden esetre érzékelhető volt, ugye találkoztam új és régi munkatársakkal is, hogy Ugye ezt ilyen felengzősen szokták mondani, hogy új szellem költözik valahova, vagy ha új vezetés van, ami egyébként nem jelenti feltétlenül az előző kritikáját, még mielőtt valaki ezt Ma kivételesen pozitív napon van, egyáltalán nagyon élvezem ezt az új struktúrát, ami létrejött, és amihez most már te is hozzátartozol ezzel a hajnali kezdéssel. Szóval, hogy. Anélkül nagyon bonyolult lennék, amire mindig van hajlamom. Új szellem költözük a Nemzeti múzeumba, tételezzük fel, hogy ez egy nagyon haladó dolog. A kiállítások jellegé is megváltozik, miközben maga a Nemzeti Múzeum profilja nem tiszteletben van tartva. A nemzet Háza, mint múzeum, ugyanúgy, mint a parlament, van neki patinája, van neki saját hangulata. Az a kérdés, amiről mi beszélgettünk, és amit téged foglalkoztat beleértve az, az napot, amikor ugye először volt talán kilenc vagy tízig nyitva a múzeum, hogy ezt hogyan, e, hogyan reagál erre a nézőközönség, mennyi időt adsz ennek, e, és valójában mennyire visszajelzés az, hogy miközben a sajtó Aha. meglehetősen sokat foglalkozik a múzeummal, a kérdés az, hogy a múzeumlátogatók ezt mennyire e, igazolják vissza a jelenlétükkel. Hát, hát, ez nagyon. Műző. Műző. És hát munka. Hát nagyon lassan fog beérni ez a szoksa kevétfezítés, amit a kollégákkal együtt teszünk. Jó, például ez az első este, estig való nyitvatartás mennyire váltotta be hozzáfűzött reményeket? Ó, hát és ha őszintén akarok, azt, hogy mondjam, hogy nagyon kevés, de ö, ez ö, sok idő fog nem Nagyon sok idő fog ilyébe de az emberek megszokják, hogy a tavasztól őszik, mindeken képes hogy vagy vagyunk nyitva a Ugye ez az innovatív szellem nem csak rá jellemző, ugye hallottam, hogy a Szépművészeti Múzeum és a hátralévő levő hetekben, amíg nyitva van a Bosz kiállítás, hétfőn is nyitva tart. Ezt nagyon volt, mert nagy az érdeklődés a kiállítás, mert egy Hévriszti Múzeumban is most már gyakorlat volt az, hogy van olyan nap, amikor rossz itt nyitva tartás van, de hozzá kell szültetni a látogatókat. És kell mindig olyan a program miatt érdemes lenni péntek este hozzánk. Hát ugye a, a, a városban mondjuk a kertben töltött idő összekapcsolódjon egy az, az már a működik? Az összekapcsolódjon valamilyen egyéb más programmal. Tehát minden péntek este ide fogunk kínálni valamilyen extra programot nyár folyamán. Jó, ami a kedben való jelenlétet illeti, de ami a kedben való jelenlétet illeti, az szinte tökéletesnek mondható. Igen, de hát. Erről beszéltem tegnap is a, az új kijelentésünk a megnyitóján, meg a közösségi terének az alatásán, hogy első lépésen túl vagyunk, a második lépés csilagatjuk az embereket a, a úgynevezett közösségi terébe, tehát a venni foglalmi és a legközelebb további mondom a kiállításokra is. A negyedik lépés rávenné hát arra, hogy rendszeresen térjenek vissza ne csak egyszer jöjjenek meg az tehát, eljüt, feladat, tehát, a zeneteti múzomat. Tehát egy feladat ebben a útra és zajban, amelyben mi a. Természetesen az is egy valóságos kínálatot és konkurencia. Az orrod, az ízlésed, vagy mi vezet akkor, amikor ezek a kiállítások létrejönnek, mert azért azt lehet tapasztalni, hogy nem mondom, hogy megütközés kell, de szokatlan, amikor Kesztyűjétől Sztálin füléig címmel, de valójában a tematikáját illetően is nyílik meg kiállítás, ugye ez történt tegnap egy olyan kiállítást tudtunk meg, amely, amely kiállítás a, a, a, a múzeum életében nem, nem szállít gyújtóságnak, hiszen azt a múzeum alkalomra, hogy megmutatja azokat a műteljákat, amelyeket egy műzösségűvel elteltében a műteljákat, amelyeket úgy végre kint beszélszette a múzeumban. Na most az volt a kérdés, hogy meg tudjuk ezt a kiállítást úgy csinálni, hogy miközben egyébként rendkívül egy izgalmas kérdésre, de az a tárgyakból, amelyek nem feltétlenül függnek össze. Hiszen sok különböző típusú tárgy, sok különböző korból kerülben nem szóval üteményébe, hogy meg tudjuk úgy csinálni ezt a kérdésre, és följönjük fel a gyösségfigyelmét. Kik a kurátorok? Tesszük érdekesség tesszük számukra. Kik a kurátorok? Én, mindjá mindjá mindjárt mondom. És a, a, a, a kívás ebből a szempontból még nagyobb, vagy az egész feladat még bizgalmasabb. Egyébként a köszönhető képcsalakoknak a kiváló művészeti költőjét, a bölelemátás és az életzárunknak a vezetője Pallos lajosaké. Hm. Én azt, azt képzeld is, el... Ő, ő, ők a a, ők a, ők a kurátorok. Lesz, a mondjam, pa, türelem, türelem, türelem. A Pallos lajos majd légy szíves hozzá össze, mert tegnap találkoztam Csonka Andrással, Rőrig, Géza, Toportun, de annak idején, amikor én egyetemista voltam, most valahol a 70-es évek második felében járunk, volt egy Fajer GMK. Ez a Fajer GMK egy baráti társaságnak szerzett pénzt, Fajer András Öccse, Fajer Gábor, aki nekem barátom volt, eléggé elnemítélhető módon 89-ben a feleségével együtt diszidált, akkor még lehet diszidálni, és azóta Kanadában él egyébként művészettörténész, a műcsarnoknak volt, bekelászó alatt dolgozott, egy nagy ívű pályát futhatott volna be, de a szerelem, illetve a felesége elragadta őt, és Gábor már évtizedek óta Kanadában él, és hát az a helyzet, hogy én Pallos lajos akkor ismerkedtem meg, ebben a GMK-ban ő is dolgozott, akár csak a zenekadémián magas tisztséget betöltő Csonka András és az Egyesült Államokban színészkedő Rőri Gézes, csak úgy lábjegyzetben szerettem volna megjegyezni, ha legközelebb meglátogatlak, vagy valamilyen módon, akkor add át az üdvözletemet az úrnak. Rendben. Maga a kialítás Na, ötlete a te ötleted? Mi? Vagy az ő ötletük... Visszatérdek... Igen. Ez a kiállítás, mondom, a nem életében nem jelent újra, Nem az ő ötletem. Ezt a kiállítást mindig már van, mert aztán a és osszíjtő reputatban az rendezvény. Azt mondom, az volt a kérdés, hogy én meg nincs tudok ehhez e ez valamit tenni, hogy azt a szempontot is képes legyen Érmény, az a szempont is képes ilyen érvényesülni, amit következetesen képviselek, hogy uh, minél több látogatót hozunk be. És ugye, akkor átnéztem az anyagot, hogy miket fogunk kiállítani. Átnéztem a kollégánk a címjavaslatait. Tíz címjavaslatot kaptam, tizet. Akkor minden tíz ez, ez, hogy nem. Ezen a, a címban nem fogunk kiállítást érteni. amit és, és mondtam, hogy azért, mert azt kell megérteni, hogy szakmai kompromisszum nélkül, a tudományos igény csökkentése nélkül is képesnek kellene olyan kérdést rendezni, a látogatókat behozza. Erre azt a választottam, hogy hát ezt a kérdést nem szokták sokan megnézni. Na, akkor miért rendezzük? Hát, önmagában az, hogy mi bemutatjuk, hogy mivel egy a höltenesztő hogy ha nem látja azt a közönség, vagy nem a közönség, nem igaz olyan vissza közönség, akkor, akkor miért rendezzük? magát, ezt a címet, a kiállítás azt én találtam ki. De, de azt, hogy, hogy mi legyen ki, azt, aki kiváló kurátor találtak ki. Ők állították össze, egyébként egyben kollégának a közöbbi körös szemények gyűjtemény résztek kezelője a fotótártól, a náptól, a történetékért sajnoki, az életártól, a fejbe mindenki képviseltette. A kerámé minden mindenki képviseltette. Képviselte. Ugye azt írja az alcím, ja. hogy a magyar nemzeti múzeum új műtárgyai. Ez mit jelent? Hát az, hogy amiket az utóbbi években szereztünk be, vagy vásároltunk, vagy találtak a régi iszreink, Vagy, vagy adományoztat, hanem hogy a mindig így a például, és a, a rendezését vezető bakandraakban ebben a szellemes ötökre talált ki, hogy ha már az volt a kérésem, hogy, hogy a kijelítés az legyen izgalmas a látogatók számára, akkor mutassuk be azt, hogy a az útja a múzomok belül. És hogy a dolgozok dolgozó kollégáknak is mi a feladatok. Tehát ki, ki mit csinál a múzom belül, és egy nagyon jó kis infografikákkal jelenik meg a falon. A... Egy oldalkérdés engedjél meg, ha szabad, eh, nagyjából mennyi pénz a rendelkezésre egy évben új műtágyak beszerzésére? Na, ezt így nem tudom, mi kell megmondani, mert igazság egy, jóval kevesebb, mint az üsségeknek azért volna mondani, mert, mert minden egyes műtágy vásárlást, amikor egy műtágy aukció jöhetik meg, akkor előzőkösen nekem meg kell határoznom a kollégák javaslatélyt figyelentőjével egy viccitalási maximot. Mm -hmm. És jó párszor maradunk le fontos mitáiról, amivel a kapcsolatban csak tényleg az a gond, hogy végül egy kis járat az ember utólag nem találja a magasnak, de a költségvetési mozgásterét tekintve meg mégiscsak úgy gondolja, hogy hát ne rendetünk meg magának. Na most ezzel együtt is, annak között, hogy a kormány tavaly, a kutatótekintézmények számára, hogy én nem Mozárszámmal és több támogatást adott, mi tudtuk neverni a mitál vásárlás forított a Tehát amióta a fél vagyok, azóta száz milliós nagyságban sikerült állására a Úgy tűnhet, a hallgatónak ez a két dolog, egymásnak el nem mond, de nem. Hát egy ekkora intézménynél, amely az ország legnagyobb múzeuma, 220 éves, 40 telepeje, 17 filiája van, több mint 650 dolgozója. Tehát egy ilyen intézménynél az lenne a minimum, hogy, hogy évente legyen legalább egy 500 millió fontos szabad keretem És hát itt nem arról van szó, hogy kimegyünk az egyszeri piacra, nem arról van szó, hogy, hogy egy-két magyar árverésen vásárolunk, hanem az utóbbi években is, New Yorkban, Ausztriában, Németországban vásároltunk. Most fogunk bemutatni nem sokára négy különleges dolgot, amiből a négyből egyet a Dorotheumba vásároltunk, kettőt Németországban egy árverésen vásároltunk, és a a negyediket vásállottuk egy Magyarország elverésen, és úgy, hogy ugyanazon az elverésen egy másik tételről, amit szerettünk van, nem szóval számára hogy nem maradtunk. Jó, térjünk vissza a tegnaphoz. Végül is az, hogy a megnyitó olyan körülmények közös zajlott, amilyen körülmények közös zajlott, és amely legalábbis azt a reményét beváltotta a rendezőnek, hogy a sajtó felfigyelt rá, azt gondolom épp úgy része ennek a koncepciónak, mint maga a kiállítás egy ilyen megnyitónak a létrehozásában neked mekkora szerep jut és mennyire mennyi szerep jut a múzeum dolgozóinak, akik immáról rájöhetnek arra, hogy nem csak kiállításokat rendeznek, hanem olyan kiállításokat rendeznek, amire a sajtó és ennek következtében nagy valószínűséggel a nézőközönség is felfigyel. Hát nagyon remélem. Láttam. Tegnap valaki este egyszerűen nekem az egyik országos bulvár újságnak, napilapnak azt az oldalát, amely fényképes összeállítást közöl a Nemzeti Múzeum mai vagy tevet megint kiállításáról. Hát azért erre ritkán van példa. És, és mindaz, hogy egy bulvár magazin, egy bulvár napilag nap, fölíti a figyelmet a Nemzeti Múzeum izgalmas egy egyáltalán nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy azoknak a szakmai szempontoknak, amelyeket a kollégák joggal támasztanak és joggal próbálnak megvalósítani, vagy érvényesíteni a múzeumban, vagy ne felelne meg ez a kiállítás. Tehát ez, a, ez a nagyszerű, amikor ezt csinálja a Szép Múzeum is, hogy amikor a, a, a közösség igényeinek a kiszolgálása, az, az találkozik. Találkozik a, a legmagasabb szakmai minőséggel. Ezek a tárgyak, most... ezek a tárgyak amelyek kiállít, amelyeket kiállítottak, ezeket először lehet látni most? Szinte mindet, igen. Szinte mindet. Van közöttük, ha jól emlékszem, három tárgya, amelyet bemutattunk már a hónapkincsi sorozatunkban. De hát ugye itt százas nagyságrendő vitájról van szó. És vannak kuriózumok. Tehát igazság szerint sokan megkérdezték, hogy tegnap a kérdés megíton, és azért mondtam a megíton szövegembe, is ott a miniszter köszönt hogy nem bolondultunk meg, amikor a Sztálin kerület zeneszerzőjének a... A, az egyik indulóját, a Moszkva indulót játszott el a zenekar, közvetlenül a Radecki induló után, mert hogy, hogy bemutatjuk a kommunista időszak történelmének néhány fontos tárgyi emlékét, Kádár Jánosnak a kicüntetéseit, amelyek kerültek a múzeumban, vagy bemutatjuk Kádár János íróasztalát, Rákosi Mátyásnak a, a, a bútorait, a a dohányzóasztalát és hozzátartozó székeket, meg a könyveszekrényét, és mindezt úgy, hogy közvetlenül Stálin file mellett, ahol Stálin alakja, négyméteres alakja fölénk tornyosul, megidézve az egykori kommunista diktátor felvonástéri szobrát. Na most ö, erre azt mondtam a kollégáknak, hogy vizuálisan is, legyen egyértelmű, tehát amikor belép oda egy látogató, akkor is egy külföldi látogista is, aki nem tudja ki az a rákosi mátyás, és ott látja a három méteres fényképét a falon, hogy egy elegánsan fölött úriember ül egy székben, hogy ez egy kommunista gazember, tehát legalább legyen ott hatalmas nagy vörös betűkkel és vörös Kírva a neve neki is, meg Kádának is, és ezeket is sikerült megvalósítani. Én úgy gondolom, Há -három hogy nagyot, dolom, mert nagyon, mert nagyon jó lett. Elszaladt az idő. Egyrészt a fontos embernek, már mint te tudod, hogy kiről van szó, a boldog születésnapot akár egy nappal később is át lehet adni, ha tennap nem adtad át. Abban maradtunk, hogy délután hívlak. Harmadszor, amit pedig ugye a nagy tartozik. Az, hogy a kremlinológusok nagy jelentőséget tulajdonítottak, hogy első közszereplése a miniszternek itt a Nemzeti Múzeumban volt, ennek te mekkora jelentőségét látod, és aztán elköszönök tőled. Mi nagyon örülünk annak, hogy Csák János miniszterről a Nemzeti Múzeumban beszélt, mióta kinevezték miniszternek egy nagyszerű beszédet hallottunk, ami, amelyben nem csak a, a kiejtésra tért ki, hanem tulajdonképpen indokolta a széles közönség előtt is az, hogy miért kultúrás és innovációs minisztérium az, amit vezet. Én szerintem ez egy remek nyitány volt neki is, és nagyon fontos volt nekünk is. És azt az üzenetet látom benne, hogy fölértékelődhetnek a közgyűjtemények, és felértékelhetett a Nemzeti Múzeum azt a stratégiai partnerséget, amelyet miniszterú számunkra Felajánlott, azt mi nagyon nagy örömmel fogadjuk, és én egy nagy lehetőséget látok ebben. Dacár annak, hogy a költségvetési kilátások a háború miatt sokkal kedvezőtenebbek az elmúlt években, megtapasztalhatnánk, tehát a hétbő esztendő után most össze kell húznunk a nadrágszíjat. Ilyen miniszteri háttérrel, azzal a miniszteri személettel és koncepcióval, amelynek tegnap is a tanulélet kaphattuk, van értelme készülnünk a nehéz évek utáni időszakra tehát akár a Nemzeti Múzeum fejlesztési terveivel is, hogy amint kinyílik az ajtó, a ládonkötbe tudjuk a résen, mert e, igazság szerint a Nemzeti Múzeumát fejleszteni kell, három éjtőző után újáradó kérdésre van szükség, mindezt meg kell valósítanunk, és úgy érzem, hogy, hogy jó partnerünk, és egyben jó felettesünk is az új ebben. Köszönöm a rendelkezésre, állást jövő héten folytatjuk. Szia! Szia. hogy a te mikrofonod lent van, az enyém fönt van, a nagyságukat tekintve ugyanakkor. A fény az meg itt volt, és gondoltam, hogy a kettőnk beszélgetését szerintem. feldobja, tehát szerintem ilyen mérjőben még soha nem nyilatkoztál. Mint hogy most se fogsz Ez nyilatkozni. Igen. Nagyon szép, vagy. miattal nem kellett volna ennyire felöltözni. Megyek utána máshol is, nem csak nyilatod. Szia el. Gábor! Szervusz. Nem, nem, nem veszik rossz névet, tényleg örök, hogy itt vagy. Egyáltalán maga az egész, amit én a, a hozzáfűzött remények a, a kimozduláshoz messze meghaladták azt, amit én egyébként elképzeltem, de most nem erről lesz szó. Hogy miről lesz szó, azt... Azt majd ketten fogjuk meghatározni, ha nagyon zavar el lehet rakni, hogy... Milyen volt az utazás Különös tekintettel arra, hogy ezer éve nem utaztatok, de csak annyit, amennyi a nagy nyilvánosságra tartozhat. Tehát jó volt-e kimozdulni? Jó volt. Nem is olyan a nyilvánosságot. És haldoklik a nyugat, erre jártatok, vagy annyira nem haldoklott? Hát szörnyű volt, alig vártok, hogy hazatérjünk. Tenger? Csobogott? Tenger 23-24 fok volt egészen elképesztő. Nem soha, ne hogy kérdezt megjönni. Persze, füredni. Hogyne, hogyne, persze. Mindenki élvezte. Kiskorú-nagykorú egy jelent. Tényleg voltam a Zeneakadémián. Akadémián. Kelemen Banabás és a felesége, vagy tiszteletét tesz itt a teraszon, de ugye élesen elban választva a két része, ahol közélet van és ahol nem közélet. A közéletnek ez a környezete, a nem közéletnek pedig a Szent István Megpróbálták megadni a formáját, mégis nagyon üresre sikeredett. Nagyon csalódott voltam. Mindaz, ami a háborúval kapcsolatban az emberekben él, és amit spontán, meg, meg amit ugye különböző információ alapján média, politika generál, vagy létrehoz, azt valahogy le lehet írni. Tehát, hogy, hogy végül is ma Mit gondol egy ember a tőlünk néhány száz vagy néhány ezer, de olyan nagyon sok ezer kilométert nem kell menni lévő háborúról, de mindenféleképpen egy olyan háborúról, amely egy szomszédos országban zajlik. Persze, hogy le lehet írni, hát erre vannak megkutatások, vannak nagymintás közvéleménykutatások, hogy hogyan értelmezik az emberek a háborút, vannak pszichológiai kutatások, hogy milyen érzés áll a rasszil bennük. Ez... Érzékeled rajta, hogy mi érteti a azt nem, nem érzékelem, de. de... Mm. a határa, de ne, szerintem jó profa. Igen, na. Tehát persze, hát a társadalomkodatoknak ez a dolgok, hogy ilyen dolgokat leírjanak, és nyilván a leírásnak sokféle módja van. Lesz -e ennek, hm. szép tehát, hogy szépirodalmi lenyomata, művészére lenyomata, tehát hogyan? Evidencia. Nem, nem. Pedig nagyon izgat ez a füzetke a tetején. Ugye most hosszan el kéne mesélni, hogy milyen volt a tegnapi este, de ezzel nem húznám az időt igyeztel um, egy kicsit furcsa bevezető volt, mert amiről te um, te véled, könnyebb lesz beszélgetni a, az Egyesült Intézeti Kutatási Igazgató mi volt ott boladódóan az, az a reflexió és egyáltalán az a viszonyrendszer, amely most részint a háború miatt részintetől függetlenül energiaválság kapcsán Európában, Európa boldogabbik felén, és Európának, ha nem is boldogtalanabbik, de kevésbé boldog felek között van, a karbonadótól kezdve a dízel és benzin a motorok elsiratásáig, a jövő héten Várkonyi Gábor lesz autós újságíró a vendégem, kedden, aki Hát nem is a pokolba kívánja, de, de minden esetre síratja azt, és gazdasági következményeit tekintve is negatívan látja azt, hogy ezt a döntést hozta meg az Unió, miközben ő egy felvilágosodott korvinuszt végzett valaki, tehát nem arról van szó, hogy egy csökött agyú valaki, Egyfelől ez, másfelől Kelet-Európa reagálása, ez a hagyjanak békén minket, mi nem ebben a tempóban fejlődünk, más gondolunk erről, és ennek a látszólagos, legalábbis külső szem általi összeegyeztethetetlensége, amit nagy valószínűséggel te is látsz, csak egészen másféleképpen interpretálod, hogy? Mire reagáljak? Hát erre, ami, erre az új energiaprogramra, amelyre Magyarország azt mondja, hogy mi még nem tartunk itt, a módszereivel se értünk uh -huh. egyet, a tempójával se értünk egyet, miközben Donátan egy hosszú tesz eszközzé arról, hogy a klímaváltozással kapcsolatban hogyan kell tekintettel lenni a különböző szociális helyzetű emberekre, hogyan kell támogatni őket, klímabérletről beszélnek. Tehát ez egy olyan világ van, ahol, ahol az ember csak kapkodja a fejét. Korábban is kapkodhatta, de másképpen... Jó, így értem. A, most olyan problémákat feszegetsz, amik minket elsőrendűen foglalkoztatnak nekik. Ez is ki mondtunk. Kiemelten foglalkozunk a <kül> klímapolitikával és a klímavársággal is abban Magyarországnak a, a betöltött szerepével vagy helyével, és hát azzal szembesülünk újra és újra, és ennek megfelelően gyarapodnak a klímapolitikával foglalkozó anyagaink, a terveinken felül is, <kül> hogy egyrészt látunk egy kényszert, egy nyomást, nevezetesen, hogy ki van tűzve az, hogy 2050-re klíma semlegesnek kell lenni, az Európai Uniónak is benne Magyarországnak is. Látjuk azt, hogy ez milyen út vezetne el, és közben azt is látjuk, hogy mivel hát, a jóléti társadalmak szokása szerint eléggé későn kezdtünk el cselekedni, sorra szembesülünk azokkal a gyakorlati nehézségekkel, amelyek ma úgy tűnik, hogy mintha lehetetlenítenék ezt a célt. É, ez egy Célinek fontos dolog, amit mondasz, vagy Csak még egy mondatot hadd az a. Az izgalmas része, vagy a kicsit nyomasztó része, hogy ettől függetlenül muszáj elérni ezt a célt. Tehát, hogy, hogy miközben egy szakpolitikai nagyon nehezen elérhető célkütűzésről van szó, tudjuk azt, hogy ezt nem érjük el 2050-re, akkor egészen borzalmas következményei lesznek a hétköznapi életünkre nézve. Sokkal súlyosabbak annál, mint amelyeket most látunk például a szociális szempontból az átállásnak. Jó, nem akartam mert csak azt akartam Igen? tőled megkérdezni, hogy egyébként akkor arról van szó, hogy ez a folyamat már jóval korábban kezdődött, legfeljebb Magyarországon ezzel sokkal kevesebbet foglalkoztak az elmúlt időben, aminek következtében én is csak későn kaptam fel erre a fejemet. Igen a... Klimaválság diskurzus az igazából a 70-es, 80-as évek óta. Az rendben Mért van, ezek de ezek a különböző határidők és a határidőkhöz kapcsol. Igen. A magyar, tehát Magyarországon, és nem csak Magyarországon, tehát ez egy ilyen mondjuk azt az egyszerűség kedvéért, hogy közép-kelet-európai, de inkább a kevésbé fejlett országoknak a problémája, hogy a környezetvédelmet, ahogy ezt régebben hívtuk, meg a fenntarthatósági kérdéseket ezeket ilyen uri tartottuk. Aki gazdag, az megengedheti magának, hogy ilyen témákkal foglalkozzon, és a magyar közbeszédben még annak a magasabb vagy minőségibb részébe is kevésbé szivárgott be az, hogy ez egyébként a hétköznapi életünket fogja érinteni nagyon-nagyon-nagyon sokféle módon, és szerintem nagyjából ugye az elmúlt 5-6 évben vált ez Magyarországon is mainstream, beszélgetési a közbeszédben. Hirtelen kellett felzárkoznunk ehhez a témához, amelyről egyébként mondjuk Németországban már a 80-as évek óta elég sokat beszélnek, a parlamentben is téma volt, és szerintem még nem volt arra elég időnk, hogy belakjuk ezt a témát. A probléma az az, hogy a valóság az itt kopogtat az Jó, De ez egy hamis narratíva-e, amit ebben a kapcsolatban az ember olvas és tapasztal, mármint megszólalás szintjén hogy ezt a lehető legrosszabb pillanatban teszi Európa, mert ha bár erre szükség van, a gazdasága olyan mértékben törékeny más gazdaságokhoz képest, vagy ha nem törékeny, akkor Kína, India, az Egyesült Államok fölénye csak tovább fog növekedni, és miközben mi piszik leszünk klímatekintetben, tehát megvalósítjuk azt, amire szükség van, azt a gazdasági potenciát, ami az egésznek a fenntartásához szükséges, azt elveszítjük, és gyakorlatilag elégünk itt a szépségben. Nem, ez nem egy hamis diskurzus. Szerintem itt az a kérdés, hogy azt a részét vizsgáljuk el, hogy miért nem cselekedtünk eddig. Ja, csak azt Tehát, mondják, hogy... hogy miközben máshol szénerőművek lesznek, Aha. és közben a gazdasági potenciál növekszik, közben itt nem lesznek szénerőművek, de hogyan fogja leigázni Európát Kína, és nagyon szép lesz, hogy ilyen magas röptőek leszünk, de közben kínai gyarmattá válunk. Nem hiszem, hogy ez fenyegetre, ebben a bizonyos, most éppen leszavazott ö, ö, klímavédelmi csomagban, nem akarom terelni a részletekkel a hallgatókat, többek között ezzel is foglalkozik több javaslat, tehát a karbonvámasz többek között az úgynevezett szénszivárgásnak az elkerüléséről szólna, nevezetesen, hogy ez a fajta például kínai versenyelőny ez az európai iparral szemben ne jöjjön létre, tehát amit ők ott szennyező módon megtermelnek, annak az árába épüljön be ez a szennyezés, és ne az történne, hogy a, az éppen átállni készülő versenyképtelen európai ipar az teljes hátrányba ö, kerüljön. Tehát erről zajlanak értelmes szakpolitikai viták, ez szerintem egyáltalán nem probléma. Az is egy nagy kérdés, hogy ezt a vámat, ezt hogyan számítsuk ki, ki az, aki megbecsüli ezt az árat. Tehát, hogy ezekről értelmes szakpolitikai De viták ez egy ideális veszély? Persze, persze, hogy nem. a szénszivárgás? Nem, hanem az, hogy ez a folyamat. Ez elvezethet oda, hogy nagyon kulturált körülmények között fogunk élni, de közben valaki annyira meggazdagszik abból adódó, hogy megerősödik abból adódóan, hogy másféleképpen él, hogy ezt az állapotot azért nem lehet fenntartani tartósan, mert egyébként ennek a másik hatalomnak a mágneses erőterébe kerülve nem de ez, minden, de ez minden pozitív változásra. igaz. Tehát amikor te egy országban elkezdesz mondjuk, Munkavállalói, munkavállalói jogokat megadni, betegszabadságot, sztrájkjogot, minimálbért, és így tovább, akkor felmerül az, hogy ezzel versenyképtelné válsz a világ más részeivel szemben, amelyekben nincsenek megadva ezek a jogok. Ilyenkor az a kérdés, hogy hogyan lehet alkalmazkodni egy ilyen új uh, körülményhez. Megint csak azt mondom, hogy közben a fő kérdés szerintem az, és nem csak Kínával kapcsolatban, hanem mondjuk az orosz gázfüggőséggel kapcsolatban, hogy most azzal szembesülünk, hogy egy évtizedeken keresztül halogatott változást kell most éppen eszközölnünk, amikor már ég a ház. És hogy ebből tudunk-e tanulni, tehát hogy a 2050-ig tervezünk előre, és hogy az Európai Uniónak és Magyarországnak ez a, a kőbevés célja, hogy 2050 karban semlegesnek kell lenni, akkor az a kérdés, hogy tudunk-e tanulni ebből a mostani sürgető helyzetből, és azt megnézni, hogy a hátra kevesebb, mint 30 évben, milyen változásokat próbálunk meg úgy előrehozni, hogy persze most is áldozatvállalással fog járni, de nem egy olyan olyan mértékű elzatvállalással, mint hogyha ezt tovább tologatjuk 10 évvel, 15 évvel, 20 kérdésem van, de az egyik az, hogy ami a te személyedet illeti a legfontosabb számomra az, hogy úgy tűnik, hogy ennek a felismerése az másféleképpen történik Nyugat-Európában és nálunk. Tehát nálunk nem egyszerűen arról van szó, hogy gyorsnak találja a, a tempót a politika, és most nem rólad beszélek, és a politikát is meg kell tudni különböztetni, mert más gondol erről Donátan, és más lehet erről hallani kormánypolitikusok révén. De úgy tűnik, de lehetséges, hogy a látszat csal, mint hogyha egyébként Magyarország vezető politikai ereje ezt a semlegességet, ezt a 2050-re vonatkozó víziót e, alapjaiban vitatná, és nem csak a részleteiben lennének kétségei. Ezt rosszul látom. Rosszul. <coughs> Tehát, hogy Magyarország az egyik első, sőt azt hiszem, hogy az első közép-kelet-európai ország volt, amelyik saját klímatörvényt fogadott el 2021, talán júniusában. Bocsánat, hogyha rosszul mondom, a a dátumadegy él tehát hogy Magyarország saját jogszabályban mondta ki azt, hogy 2050-re Magyarországnak karbonság megesnek kell lennie, sőt, egy középtávú 2030-as célt is meghatározott. Tehát a Bicsom, nagy törvény politika... annyit ér, mennyit be a belőle, Igen, erről nekünk van egy külön szakpolitikai hogy milyen intézményeket kellene egyébként létrehozni ahhoz, hogy ezt a. Ezt az ütemtervet valahogy lehessen váltani, de az, az egy fontos szimbolikus üzenet szerintem, hogy tényleg semmilyen külső nyomás nem volt rajtunk, de ezt valamiért a döntéshozó, és ezt tőlük kell megkérdezni, miért fontosnak tartotta, hogy ez törvényi szinten is leszögezze, hogy nekünk vannak ilyen céljaink, és ezt el akarjuk jelni. Ez nagyon sok dokumentum készült egyébként, hogy nagyjából mit kellene csinálni az iparban, nagyjából mit kellene csinálni a közlekedésben, hogyan kell hidrogén gazdálkodásra átállni. Tehát ö, ezer oldalnyi ö, anyag van ami azt mutatja, hogy a kormány ezzel foglalkozik, a kormány és az ellenzék egyébként egyaránt. Mi mindenhol látjuk azokat a szereplőket, parlamentben, parlamenten kívül, akiknek ez fontos dolog. És ezt tudomásul kell venni, hogy ennek a mostani rossz helyzetnek is az a fő oka, hogy amikor te politikus vagy döntéshozó vagy, akkor az esetek 90%-ában a közül kell választanod, hogy ma levágjad a kisújadat, vagy holnap után vágd le a kisújjadat, a középsiújjadat és a nagy tehát, hogy mindig rossz és rosszabb között kell válogatni, mert egyrészt van a klíma semlegességi cél és ennek az ütemterve, másrészt vannak valóban szociális dimenziói, versenyképességi dimenziói és nagyon sokfajta dimenziója ennek a kérdéskörnek. Ami szerintem egy nagyon fontos mondat, és nem tudom elégszer elmondani, hogy eközben ott van a valóságnak a fala hogy tényleg el kell érni a klímas emleges, lehet, hogy már az is későre lesz sok szempontból, mert ahogy haladunk előre az időben, egyre tragikusabbak lesznek a következmények, és egyre inkább sokszerű változásokat kell majd akkor hozni, azért, hogy a még rosszabb következményeket el tudjuk hozni. Akkor az, az alkudozás, ami most elsősorban a háború miatt van, erről nem kell összekavarni. Hát annyiban össze kell kavarni, hogy, <kül> hogy ennek a hosszú folyamatnak most van egy válság. Periódus, aminek a vége egyébként valamilyen kompromisszum lesz, amivel senki nem lesz elégedett, de valamilyen előrelépést fog eredményezni. De tömeg most sokan csalódtak. Tehát érdekes, hogy te azt mondod, az elején arra hívtad fel a figyelmet, hogy vannak olyan szereplők, akiknek ez túl gyors, mert az is ahol most tartunk. De mondjuk, akik a klímavédelemnek a szemüvegén keresztül nézik a dolgokat, azoknak ez a május 31-eki szavazás, aztán akkor volt a szavazás, ez egy hatalmas csalódás, tehát hogy egy. Egy, egy fékezés látnak ebben a történetben, bevallom, én is egy fékezést mert... látok. Azért, mert a, az Európai Bizottságnak ez a bizonyos Fit for 55 javaslata, amiről most a, a, a viták mennek, ez egy viszonylag radikális javaslatcsomag volt, a, amikor ezt bemutatták, de azért volt ennyire radikális, az Európai Unióhoz nem nagyon radikális, mert tényleg sürgetőek a teendők. Tehát, hogy látjuk azt, hogy... Most szokták, hogy Felpuhul, felpuhul. Azt most lássuk, hogy azért az, hogy most leszavazták, ez nem azt jelenti, hogy az egész csomag megy a kukába. Tehát most visszakerül a Környezetvédelmi Bizottságban, elkezdik megint gyúrni, elkezdenek kompromisszumokat kötni. Te ilyen mentességet kapsz, olyan mentességet kapsz, ennyi pénzzel többet kapsz arra, hogy. Ez a... összefüggésben van a háborúval, vagy nincs? Hát persze, hogy összefüggésben van. A háború az érdekes mondani egy paradox hatással van. Egyrészt nagyon sok olyan tételt, amit korábban is nagyon sokáig mondtak az Európa, Európai Unióban, most a valóságba állítva sürgető tehát az, hogy az, európai, vagy az orosz gázfüggőség az egy biztonságpolitikai kockázat is, egyrészt klímaválság szempontjából fontos, másrészt európai biztonságpolitikai kockázat, azt eddig is tudtuk elméleti szinten, és nagyon sokan beszéltek róla tíz évvel ezelőtt is, hogy ezen változtatni kell, most itt van a nyakunkon az egész. Másrészt a, a, a válság az olyan típusú gazdasági vagy akár ellátási nehézségeket okoz, amelyek lassítják a szükséges átalakulásokat. Tehát egy kétirányú hatása van ennek a válságnak. Hát ugye több ország vett részt ebben a dologban, több országnak ez több szempontja van. Volt? Hogy érted, hogy milyen ez szinten mely, volt? Mely, melyik fórum előtt volt ez a... a... Most az Európai Parlament szavazott róla, hogyha jól emlékszem. Igen, az Európai Parlament szavazott róla. Mindenkinek más A fő, fő szempontok, tehát hogyha akár a franciákat, akár a magyarokat nézzük, az az, hogy a bevezetni kívánt és klíma szempontból fontos, kulcsfontosságú javaslatok, azok hogyan hatnak a társadalomra? Politikusok nyilván figyelnek arra, hogy a szavazóik hogyan fognak reagálni ezekre a, a problémákra. Nem mondhatod azt, hogy nem könnyű azt mondani egy alacsony jövedelmű szavazónak, hogy hát 2050-re majd el kell érnünk a klímasemlegességet, ezért most meg fogjuk adóztatni az ingatlanodat és a gépjárművedet. Tehát én ezt tökéletesen értem, hogy vannak ilyen szempontok a politikusnál, aki azt szeretné, hogy újra válasszák, és továbbra is részt tudjon venni többek a 2015 kockáztatja? A mostani fékezés? Igen. De határozottan. Határozottan. A, a klimakutató között vannak a, az optimisták és a pessimisták, meg a kettő között nagyon sokféle. Az optimisták azt mondják, hogy... hogy úgy kell sürgetni, ahogy csak lehet, és a Fit for Fifty az már egy nagyon jó előrelépés lett volna. a pessimisták a legpessimistábbak most, hogyha itt ülnének, azt mondanák, hogy már régen el vagyunk késve, és ez sem elég. Sok terápiára lenne szükség ahhoz, hogy 2,5-re megesek tudjunk lenni, különben jön a tragédia. Én a kettő között vagyok valahol, bármilyen meglepően hangzik. Szerintem, hogyha az eredeti formában elfogadták volna ezt a javaslatcsomagot, akkor nagyjából azt mondhatnánk, hogy most egy időre megoldottuk azt, hogy azóta... És azt az lehet látni, hogy a leszavazásban alapvetően kik vettek részt, vagy ebben nincs jelentőség? Ez a parlamentitávon. Ne, a, a jelentősége tehát, ha, van, tehát, hogy honnan jövő képviselők voltak? Kelet-Európa, Nyugat-Európa, vegyesen? Tehát nagyon bonyolult törésvonalak vannak. Tehát nyilván ott van mindig a Nyugat és Kelet-Európa közötti választóvonal. Ez... Többek között abból fakad, hogy a volt szocialista országok azok úgy, úgy szokták ezt mondani, szép szociológiai kifejezés, hogy materialistábbak és kevésbé vevők a posztmateriális értékekre. Tehát kevésbé fontos nekik a fenntarthatóság, fontosabbak a hétköznapi megélhetési költségek, ellentétben Nyugat-Európával, ahol ennek van egy kialakult diskurzusa. De vannak ezt a kelet-nyugat törésvonalat átszövő vagy átmetsző törésvonalak is, nevezetesen, hogy egyes országok mennyire kitettek például az orosz energiahordozóknak. Egyes országoknak a az ipara vagy a gazdasága mennyire kitett például a szénbányászatnak, vagy hogyha a karbonvámot nézzük, és Magyarországra gondolunk, egyes országok mennyire kitettek Európai Unión kívülről jövő szennyező forrású energiaimportnak. Ezt most jobban bonyolultan fogalmaztam meg. De hogy a lengyelek, a magyarok, a hollandok, a franciák teljesen más pozícióból indulnak neki egy ilyen tárgyalásnak, és minden egyes résztvevő érthető módon a saját országának a parciális érdekeit is képviseli, miközben mindenki látja azt, hogy össze-európai érdek is létezik a klímavédelemnek a kapcsán, és egyébként az orosz energiaimportól való függetlenségnek a kapcsán. Tehát ez egy nagyon bonyolult, szép politikai folyamat, azt mondanám, hogy gyönyörű szép, mert érdekes megérteni és átlátni, csak közben a bőrünkre megy az egész. Jó, hétem. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Igen. Jó reggel, kívánok! Jó reggelt! A László, Filippov Gábor, és Tibor, még csak fél nyolc van, de ön már a harmadik vendégem, a, a Kejfej Jöncsinak, harmadik megálló. Ön merre felé tart? Én most éppen Halindára. Ahogy néztem a hetét, azért az meglehetősen változatos volt, szóval láttam, hogy volt rigácson is. Megpihent Ott, Rigácson? Amíg. Így van, így van. Hétvégén arra felé vezetett, az utam Zalasszegvára mentem egy falunapra, és útba esett Rigácsi, kis, -kis megálltam, megnéztem a birtokot. A, viszonylag régen beszéltünk róla, hát annyira nem, beleért, hogy korábban meg egyáltalán nem volt róla szó. Nagyjából azért előbb-utóbb születik majd valami elképzelés arról, hogy az milyen családi kondominium lesz? Hát nyilván értelemszerűen jó lenne, hogyha egy ház lenne rajta előbb, vagy utóbb, de ahhoz azért még tőkét kell gyűjteni, hogy abból legyen vele. Nyugat-Európához viszonyítva vagy összehasonlítva az ottani sajtó vagy adott esetben a lakosság ott is hasonló érdeklődést mutat a politikusok vagy önnyilatkozatára, mert én minden évben döbbentem, veszem észre, hogy van egy nap, de lehet, hogy több is, amikor mindenkinek közzé teszik, hogy mi történt vele, és akkor az napokig foglalkoztatja az embereket, hogy Orbán Viktornak nincs semmie, másnak meg van valamie, vagy fordítva. Én nem találkoztam olyan újságcikkel, olyan de ezzel nem azt állítom, hogy nincs is olyan, csak én nem találkoztam olyan újságcikkel a nyugat-európai sajtóban, ahol ilyen módszeresen térképeznék fel politikusok vagyoni helyzetét. Sőt, azt hiszem, tényszerűen tudom mondani, hogy az európai parlamenti képviselők és a biztosok uh, va vagyonbevallása sokkal elnagyolta. Igen, ezt mondta annak idején. É, nem, nem, olyan, nem olyan nagy súlyú téma ez arra felé, ahogy látom. Nyilván, ha valami botráj van, korrupciós ügy, vagy ilyesmi, akkor része ez is az ügy hogy hogy megnézik a vagyonbevallását is, de csak így, hogy Magyarországon egyetleg valóban van egy ilyen nap, a, amikor a harag napja, vagy nem tudom, amikor megírják az újságok, hogy ki mennyi mindent halmozott fel, ilyennel én nem találkoztam. Az európai biztos, az uniós biztosoknak van Ruha pénzük nincs. Nem, az európai uniós biztosok fizetést kapnak, és a fizetésből Tehát nincsenek ilyen címzett juttatások, hanem kapnak egy generált fizetést, és abból kell gondoskodni. Költségeelszámolás ő. sincs. Hát ugye vesz egy zakót, akkor azt nem tudja elszámolni az unió számára. Azt nem. azt nem, de olyan költségeelszámolás van, hogyha külföldön vagyunk, és ott költünk, akkor attól függ, hogy ez milyen tétel, zakót ott sem számolhatok el, de, de vannak bizonyos dolgok, amik a külföldi utazással összefüggenek, amit, amit olyan, de elszámolhatok olyankor. Majd már a jövőre utalva, amikor egészen másféleképpen is tájékoztatnak a Kejfe Jancsiról, mint most árulja el nekem, hogy ha például várkonyi Andrea megjelenik egy új táskával, akkor ő meg tudja azt állapítani, hogy az hol vette és mennyibe kerül, és bárkinek a karulájáról legyen, az kilépátriárka, vagy bárki más meg tudja mondani, hogy az hány nullával végződik, mert én ezzel a képességgel nem rendelkezem. Nekem hátizsák, hátizsák, és aztán kiderül, hogy az egyik hátizsák 5000 forintot ér, a másik meg 12. Milliót. Ön melyik kategória hozzám van közelebb? Vagy a mert, ön, ugye... Abszolút. Abszolút az Nemcsak, hogy önhöz vagyok közelebb, de az ön, teljesen az ön kategóriájában tartozom. Tehát nem, nem ismerem. Én, hát tudom, hogy vannak nagyon drága órák például, de nem tartozom azon emberek közé, akik néha velem szemben is ülnek, és látom, hogy ha magyarázok, akkor a szemükkel az órámat követik, és nem engem, és azt nézik, hogy vajon ez most milyen típusú óra lehet, és mennyibe került. És vannak, hogy nagyon jól tájékozott emberek, akik rögtön azonosítani is tudják az értékét, márkáját és mindenit. És nyilván így van egy több hatalmatú is. Amikor. Biztos ismeri azt az érzés, hogyha nem, akkor talán nem túl bonyolultan fogom elmondani, hogy az ember annak függvényében, hogy hogy állítja be a zoomot, el tud szédülni, mert hogyha panorámakép után valamire rákoncentrál, aztán megint kinyitja, és ezt permanensen csinálja, vagy valójában egyáltalán nem ezt csinálja, hanem hogy a világ váltja ezt ki belőle, akkor az ember elszédül, meg teljesen elbizonytaladik. Hogy én ezt mihez kötöm, az elsősorban abból adódik, hogy maga a a léte és az én létezésem is legalább két valóságot mutat. Az egyik valóság az, én élek, a másik az egy valóság egyáltalán, a másik pedig az, hogy permanensen konfrontálódom vagy rá kell, hogy térjek más emberek valóságára, Elsimo valóságára, Filipov Gábor valóságára, az önvalóságára, ami nem egy másik valóság, de egy másik valóság értelmezés, vagy egy másik szelet a világnak, amit ön úgy láta, hogy én egyáltalán nem láthatom, ha másból adódóan nem, akkor az információ hiányon Adódóan, és ez egy permanens folyamat, ami egyebek közt arra vonatkozik, hogy például a Filipovval folytatott beszélgetésben elsősorban valószínűleg a hazai kiszerűségemből adódóan, tehát a saját magam kiszerűségéről beszélek, azt kérdeztem tőle, hogy én azt jól látom e hogy elsősorban a okán, de talán másokban is Magyarország mennyire nehezen akar felzárkózni, klímapolitikában a nyugathoz, amire ő azt mondta, amire, amit nekem biztos tudnom kellett volna, mégsem tudtam, nem emlékezett pontosan, hogy a Magyar Parlament a közelmúltban hogyan fogadott el a klímapolitikával kapcsolatban törvényt a környező országokhoz képest úttörő módon. Az egy másik kérdés, hogy praktikus dolgokban aztán mennyire akarja ezt megvalósítani. Az, ami a klímapolitikát illeti, ami a nyugati klímapolitikát klímapolitikát illeti, a hazai klímapolitikát illeti, a hétköznapokat, az energiaválságot, amely részint a Covid miatt van, részint a háború miatt van, tehát hogyha ezt a komplexitást nézzük, akkor ön ezt az egészet e, tudja a helyén kezelni, miközben én annak függvényében tudom a helyén kezelni, hogy éppen kivel beszélgetek? Én tudom, én tudom. Szerintem a magyar klímapolitika és a számos ország, számos nyugat-európai ország klímapolitikája között a nagyon nagy különbség, hogy nálunk ez egyelőre nem vált túl ideológizáltá. Itt is van egy ideológiai része ennek a dolognak, tehát nyilván vannak párfok, amelyek a önazonosságuk részévé teszik, vagy az önazonosságuk közep középpontjává teszik a klímapolitikát, de olyan mértékben ideológiai vált, mint ahogyan ez Nyugat-Európában vált, olyan mértékben nálunk még nem. És ami pedig az európai klíma politikával általában kérdés ez a, vagy első kérdés, én ezt is mondanám, ez a nukleáris energia kérdése. Ugye a nukleáris energia, amely a, leg, a, a, a hagyományos, nem, talán nem is tartozik hagyományos energiahoz, de az egyik legtisztább energia éppen a biztonsági kockázatai miatt nagyon sokak számára nem kíván. Energia. Jó, de még egy pár hab mondatot, ha mondaná a nyugat-európai ideológiáról, Igen. ami nálunk még nem ütötte fel a fejét, ott mi az ideológia? Hát Greta Thunberg például, Greta Thunberg, ja. tehát ott, ott, már, ott már a marketing, sőt a merchandising eh, kategóriáiban is megjelenik a klímapolitika. Tehát föl, föl média, média alapon fölépítettek egy szegény kislányt, szerintem, az ő, nem azt mondom, hogy akarata ellenére, mert nem volt az akarata ellenére, de ő ezt nem tudta felmérni, hogy az ő személyiségére milyen, őt egyszerűen eszközként használták szerintem. És ugye ez a kiégés, ami pár hete be is következett, a kiégés okozta fordulatni szerint Greta meg nem akarja, hogy valaha is róla beszéljenek a jövőben, és ő maga is csalódott ebben az egészben. Azért ez elég jól mutatja hogy hogy nyugat-Európában a klímapolitika az nem pusztán a klímával összefüggő, hanem, hanem van ebben politikai kommunikáció, politikai marketing, osztályharc, és még én nem tudom micsoda. csoda. Tehát ez egy komoly kon kommunikációs konglomerátumán már nőtte ki magát szerintem mi ebből a szempontból még egy sokkal pragmatikusabb szint, még van már egy sokkal pragmatikusabb szinten vagyok. Mi a különbség oka? A különbségok a hát most csak rögtönzök, tehát nem gondoltam az egész az. végig. Az igaz, meg a sőt, az egész élet, ahogy a lokomotívval mondhatjuk, ott a nélkül játszik az életünket, hogy talán az, hogy, hogy Nyugat-Európában a 68-as diákforradalmak után a jóléti szint emelkedésével, vagy a jóléti szint megengedte az önözött posztmateriális értékre térhóvítását. Tehát amikor az emberek számára a mindennapok kérdése már nem az, hogy mennyi, hanem az, hogy milyen. Megélhetés szempontjából is, a munka szempontjából is, az, az élelmiszer szempontjából, élelmező szempontjából is. nyugat-európai országokban már nem, vagy legalábbis szerinte lezzük, hogy jövőben is így lesz, ezt a háború árnyáhatja ezt a kérdést, de már nem kérdés az egyik nappól másikra való élelembiztosítása, munkabiztosítása, jólétbiztosítása, és elkezdtek az élet minőségi oldalával foglalkozni. Jó, de, Nálunk... Egyébként fantasztikus, hogy mennyire átadják egymásnak a váltóbotot a Filippóval, Tehát önne az, az, az nem kifejezés, tehát... Van közös diákunk is, van közös diákunk Nem, is, de nem, ez ahogy szokták mondani, hogy nagy szellemek a találkoznak, de nem akarok elveszni ezekben a részletekben. Én nagyon élvezem, hogy okos emberekkel beszélgethetek, hogy és Nyugat-Európa e tekintetben beleértve, hogy itt ugye azért óvatal kell bánni, mert Nyugat, Észak, Dél-Európa, szóval ez az Európa, amit tőlünk mindenféleképpen nyugatra van, de Észak és Dél-Nyugatra is lehet, ez mennyire differenciált? Hiszen nem ugyanaz a gondja Olaszországnak és Dániának. Ez igaz. Uh, igen, és nagyon jók a példák. Jó, de mert... egyformán posztmateriálisok? Hát igen, azért mondom, hogy nagyon jók a példák. Szerintem Olaszország sokkal közelebb áll a, a mi probléma kötegeinket, és különösen annak fényében, hogy Olaszország azért ides 10-15 éve egy nagyon súlyos gazdasági válságban van amiből egyszerűen nem tudja kiverekedni magát, és ott, ott újra megjelentek a megélhetési problémák. Mégis azt mondanám, hogy akkor ilyen elnagyolta mondjuk azt, hogy Olaszország is egy jóléti társadalom, még ha, még ha egy kevésbé, kevésbé komfortosan berendezett jóléti társadalom is, még, még a közép-európai országok közül talán Csehországot tudnám mondani, ami a legközelebb áll ahhoz, mind a társadalmon belüli a szegények és gazdagok közötti szakadék, általános a szempontjából talán a csehek azok, akik legközelebb állnak a jóléti társadalomhoz, és megfigyelhető egyébként, hogy a, a cseh politikában ennek megfelelően sokkal nagyobb hangsúlyt foglal el a politika. Jó, egy újszülöttnek minden vicc új, és ebből a szempontból tekintsünk rá, úgy, mint egy újszülöttre, aki tud beszélni, de gyakorlatilag informá nem csak információ, de ismeret hiányban is szenved. Az egész, amiről beszélgetünk, az számomra azért is érdekes, és roppant élvezettel hallgattam az exterde Tiborral folytatott beszélgetést, és sokszor szoktam kritizálni az inforádiót, hogy nagyon száraz, de talán a vendég sz és ezt ne vegye hizelgésnek, vagy ne értsék félre a nézők és a hallgatók. Egy roppant izgalmas beszélgetés volt, két egyenlő partner részéről, szívesen hallgattam volna még tovább. Egyben szomorúan néztem, hogy például mekkora nézettsége van egy ilyen videónak lehetne sokkal nagyobb is. De elsősorban a háború okán, illetőleg a Covid okán, én olyan metszeteket látok az Unióról, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ezt nem az ismeretanyagomban helyezem el, mert az ismeretanyagom roppant gyér. Ami alapján én egyre inkább azt látom, hogy mi az, ami szétválasztja az Európai Uniót, nem azt pedig, ami összetartja. Ez egy teljesen laikus és egy teljesen világtól elszakadt látásmód? Nem, ez egy nagyon jó látás volt szerintem. A legnagyobb problémája ma az európai integrációnak, de ha már így, így ajánlhatok, hogy akkor pont erről, én, ugye rendszeres publicistája vagyok az egyik heti lapnak. A Tiltott, Igen, ez ezt, tiltott. Nem, nem, nem, nyugodtan. Tehát nem az? Majd kifizetem igen, ő, ő helyet, hogyha megbüntetném kérdés, megkívom, sörre Oké, okay, rendben van. Ed eddig Jé? tudja, hogy eddig én egy politikust hívtam meg sörre, az is egy narancs után volt, az Pálinkás József volt. Az ugyanis egy egészen ihetetlen beszélgetés volt, ott volt egy viszonylag jó beszélgetés, és a végén azt mondta a Pálinkás, hogy további részletekkel majd akkor szolgál, ha isznak egy sört, és Én nem értettem, mert ez látható módon azt mutatta, hogy Pálinkás Józsefnek még rengeteg mondandója van, de ez... Poén volt a végén, én pedig úgy gondoltam, hogy felhívás keringőre, írtam neki, és aztán leültünk, interjú nem készült, de söröztem. Kevés politikusan söröztem, Pálinkás Zsózsefel igen. Én ritkán sörözöm, de akkor most meg kivéltetek. Uh, de hát ott ott tartottunk, hogy, hogy mi az, ami összetartja és a Mandiner írásra. Igen. igen, mert a Mandiner írásban pont erről írok, hogy Robert Schumannak van egy olyan írása, vagy egy olyan mondata, bocsánat, amit idézek is, szerint még az 50es években írja az Európai Integráció kezdeti lépéseinél, hogy Európának mielőtt, mielőtt gazdasági vagy katonai közösségé válna, valódi kulturális közösségé kell válnia, nem szó szerint ez idézet, de van. És azt hiszem, hogy ezek az elmúlt, az elmúlt 20, közel 20 év, tehát a keleti bővítés óta eltelt évek a politikai turbulenciái pontosan ezt mutatják, hogy, és ez az, amiben, amiben szerintem nagyon jó a meglátása vagy, vagy teljesen egyetértek önnel, hogy mára már a széttartó erők, mintha erősebbek lennének, mint az összetartó. De ez össze egy tartó. fontos kérdés, hogy ön, aki ezt belülről is látja szemben velem, hogy ez egy látszat, vagy ez, a, ez tartalmi is? Ugye ez tényleg ez van -e, vagy csak így tűnik? ezt tartalmi, az európai integrációban ez mindig is volt, hiszen Európa azért az erős nemzetállamokra és az erős nemzeti kultúrákra épült, de az európai integráció sikeressége mindig attól függ, hogy egyébként az eltérő kulturális háttérrel rendelkező politikusok, államok, pártok, és a többi, és akarnak-e együttműködni? Van-e egy erős együttműködési akarat? És én ezt látom, okozatosan meggyengül, vagy, vagy ideiglenesen, vagy véglegesen meggyengül, és ez az, ami aggodalomra adható. Oké, okay. ha meggyengül, miért gyengül meg? A hétköznapi gondok miatt, vagy mi miatt? Vagy a konstrukció volt rossz, vagy amit ön is mondott itt is, máshol is, hogy a bővítés gyakorlatilag egy minőségi változás állt be, és ma már ez az unió nem ugyanolyan, mint korábban volt? Igen. Ö, ö, igen, emiatt én úgy gondolom, azt, ezt is elmondtam már itt is so, többször, meg máshol is, hogy egy, egy alapvető kulturális különbséget látok abban, hogy a közép-európaiak iskolás éveik alatt megtanulják Nyugat-Európa történelmét. Mi megtanuljuk a francia történelmet, az angol történelmet, az olasz, a spanyol és a többi. Ezek a, a nyugat-európai diákok nem tanulnak semmit Közép-Európáról, gyakorlatilag sem. Nem ismernek minket, egyáltalán idegenként kezelnek minket. Számukra mi nem egy ugyanazon közösségben élő, más nyelvű nemzet vagyunk, hanem, hanem idegenek vagyunk. És ez olyan kulturális megnemértést ébreszt, ami, ami egyébként a mi oldalunkon is már a kezdeti... Jó, de azt tisztázzuk, hogy ez egy politikai szintű idegenkedés, vagy nem csak politikai szintű idegenkedés, hiszen amikor az ember külföldön van, illetve valaki külföldön dolgozik, ezek a látszat vagy valódi különbségek azért zömében áthidalhatónak tűnnek, de lehet, hogy tévedek. Ezek áthidalhatónak tűnnek, de a politika teszi ezeket igazán éles különbségek képet. Nem csak politikai különbségek, Hogyha egy udvarias közép európai férfi az ajtóban, Brüsszelben vagy, vagy Londonban maga enged egy nőt, akkor az a nő nem mosolyogva megköszöni, hogy előrengették hanem bizalmatlanul méri végig az udvarias okay, közép európai rendben férfi. Maradjunk ennél a példánál. Ez mióta van így? Én attól tartok, hogy ez régóta van így. Ezt hajlamosak vagyunk hozzákötni ahhoz, hogy Nyugat-európában az emancipáció nőt és férfit Uh, ugye egyformaként kezelés modernkori vívványnak tekintjük, de én azt hiszem, hogy vannak ilyen kulturális vonások, ami, Jó, amik egészen más alakulnak. Az alakultam. a kérdés, hogy ez mennyire válasz bennünket szét. Ternap voltam uh, egy szolidaritási koncerten, amelynek a bevételét az ukrajnai háború egyáltalán ukrajnának aj ajánlották föl, és egy egészen kiváló példa volt, uh, pontosan az a világ, amiről mi most beszélgetünk, Uh, ilyenkor mindig meg akarom haladni azt a beszélgetést, amit ön exterde Tiborral folytat, de valójában rájövök, hogy én nekem nem másokkal kell küzdenem, nekem abban a, abban a körben kell teljesítenem, amire én vagyok képes, és az ez, elnézést, ez most egy kommentár volt, lehet törölni, tegnap az történt, ami nekem az elmúlt időben szokatlan volt, és némileg értetlenül álltam a tény előtt, hogy a közönség jobb helyeken, mint zeneakadémia, műpa beletapsolnak a tétel szünetbe, van ahol határozottan, van ahol kicsit bátortalanul, ami elsősorban ugye azért zavaró, mert az embernek azt a képzetet kelti, hogy maga a hallgatóság bármennyi forintot is adott ki a jegyét, nincs tisztában azzal, hogy mikor van vége az zeneműnek, mert általában akkor szoktak tapsolni, és ez tegnap is bekövetkezett, és volt egy műsorvezető, aki egyébként zenetudós volt, aki elmondta, hogy ő azért örül, egy nagyon pozitív hozzáállású fiatalember volt, aki azt mondta, hogy ő azért örül a tételszünetekben való tapsolásnak, mert hogy ez egy kifejezetten 20. századi jelenség, hogy csak a mű végén tapsolnak, egy Beethoven szonátát adtak elő, egy triót, és hogy annak idején, amikor ezt egyébként először előadták, abban az időben minden szünetben is tapsoltak, tehát egyáltalán ne legyenek bátortalanok a nézők és hallgatók, nyugodtan tapsoljanak, amit egyébként honorált a közönség, és megtapsolta a műsorvezetőt is. Nem pontosan ugyanez, de valami hasonlót érzékelek abban, amiről ön beszélt. Igen, Kínában ilyenkor ilyen letfalakon kiírják, hogy ne tapsolj, ne tapsolj. <gül> sánkályban voltam egyszer egy koncerten. De vajon miért ki? Mert ők a 20. századi szakaszok radiai ület. Nem tudom, én is így tanultam, hogy közben nem szabad tapsolni. Azt kérdezem, uh, jut, hogy amiről most beszélünk, ez fontos vagy fontos talán? Szerintem fontos. ezeknek jelen, jelen, Lehet fontos talanná tenni, hogyha beszélünk róla, és azt mondjuk, hogy igen, van ez is, van az is, de ha ha nem beszélünk róla, akkor... Jó, most arról beszélünk, hogyha ön beletapsol, vagy én beletapsolok a tételszületbe, akkor ön engem le fog nézni, és az előbb-utóbb a mi kettőnk kapcsolatába kerül? Hát, ha nem beszélünk róla, akkor akkor előfordulhat. És ez egyébként országukra is vonatkozhat? Így van, igen, igen, igen. Van-e ilyen párbeszed? Nincs, de erről írok. Ez a legnagyobb probléma szerintem. El tudja, képzelni, nem... hogy ön, el tudja képzelni, hogy ezt hogyan lehetne létrehozni, mert az Exéde Tiborral folytatott beszélgetés egyik legnagyobb novuma számomra az, hogy ön valójában ebben a kormányzatban, is ugye nagyon kevés szó esik a területfejlesztésről, amit ön mindig kifogásol, és ebben teljesen igaza van. E, ugyanakkor valószínűleg nem véletlenül e, ön egy ilyen idegen vezető, vagy egy ilyen barlangi búvár szerepét tölti be a kormányban, hogy a kormány, amely egyébként a saját tevékenysége kapcsán képes eltévedni, ön lesz az, akit előre küldenek a tekintetben, hogy miközben ők akár szándékosan eltévednek, legyen egy ember, aki kivezeti őket onnan van. Szerintem ilyet még senki nem mondott önnek. De azért olyan oltári nagy baromságot nem mondtam. Nem, ezeken, ez nekem hízeleg a híjúságomnak természetesen, még a, de, még az idegenvezető nem is fogja tudni sokszor, alapvetően nem tudja, Önök a turista csoport nem akar kijönni. Jó, csak úgy tűnik, ah, hogy ennek a kormánynak egy tagja mindenféleképpen van, és elnézés, hogy most nem fogom túl dicsérni, aki ezeket a viszonyokat ismeri, közben magyar, és ezáltal meg tudja azt tenni, hogy esélye legyen arra, hogy szót értsen mindenkivel, miközben belőle van a legkevesebb a kormányban. Igen, ennek tudatában vagyok, ennek, és ez, hogy mondjam, ez, ez sokan reménytelen helyzetnek írják le, én, én egy nagyon nem tudom, meg. ahogy beszélgetett ott az inforádióban, az azt mutatta, hogy, hogy önben mély elszántság van a tekintetben, hogy sikerre viszi azt, ami önben él. De térjünk vissza oda, amit én félbeszakítottam. Arról volt szó, hogy hogyan lehet létrehozni azt a párbeszédet, aminek jelenleg ön a hiányát tapasztalja, és nem is nagyon tudja elképzelni, hogy ez hogyan változna. Hogyan lehet ezt létrehozni? Hát én még annál a fázisnál vagyok, hogy egyáltalán az egymással vitában álló feleket arról kellene meggyőzni, hogy próbálják megismerni egymást, és akkor a viták jelentős része. Ugye én azt mondtam ebben a beszélgetésben, elnézést, hogy túl sokat hivatkozom rá, de legalább azt lehet mutatni, hogy időnként azért képes vagyok a saját nagyságom előtt meghátrálni, hogy ön például az unióban különböző adott esetben a, a gyermekvédelmi törvényel kapcsolatos, vagy azzal talán összefüggésben lévő dolgok kapcsán arról beszélt, hogy hogyan próbálja a beszélgető partnerét rávenni arra, hogy ideologizátlanítsák a kérdést, és ezáltal tudjanak beszélgetni úgy, amit egyébként, hogyha átideologizálta beszélnek, akkor képtelenség lenne folytatni. Hogyan tudja ezt a de létrehozni? Mert azt mondta, hogy vannak sikerei. Hát igen, úgyhogy én pontosan ezt elmondom. Tehát én úgy gondolom, hogy az ügyeknek két csoportja van, ami az Európai Unióban, Magyarország, akkor most csak Magyarország és az EU kapcsolatáról beszélünk. És itt két, két része van a, a, az ügyeknek. Az egyik csoportja, ami hozzám tartozik, amelyek a, a tagsági jogviszonyból eredő technikai jellegű ügyek fogalmazunk ki. Nevezetesen Magyarország, mint Európai Uniós tagállam bizonyos összeget befizett az Európai Unió kasszájában, elfogadta a szerződést, ami az Európai Unió alapját jelenti, és ez alapján Magyarország, mint a többi tagállam is bizonyos támogatásokra jogosult, hogyha megfelel az azok alapján szolgáló paramet. ez az alap. Ez, egy technikai, ez egy technikai leírás. És én úgy gondolom, hogy én nekem ezzel kell foglalkozom, hogy azt mondják meg, hogy a, a, ezen kritériumrendszerben milyen olyan problémát látnak, amely az ő részükről nem teszi lehetővé a teljesítést. De hogyan éri azt el, én... hogyha én közben olyan körülményekről beszélek, amelyekről ön azt mondja, hogy fiatal úr, az tök jó, hogy ön ilyen tájékozott, de ez nem tartozik a beszélgetésünk témájához. Igen, ezt próbálom meg, szelít szóval, hogy állapodjunk meg abban. Az Európai Uniónak is érdekes szerintem. Nagy Mi a reakció? Nem. Nem tudok még nagy számokról beszélni, mert eddig még csak egy-két tárgyalások volt. Igazából a jövő héten lesz majd a nagyobb köröm, Brüsszelben, amikor amikor sok biztosan találkozom kétoldalú tárgyaláson. De az eddigi, az eddigi tárgyalásokon ennek jó reakciói voltak, hogy aztán ez csak udvariasságból adódó jó reakció, vagy pedig ezt egy elfogadható álláspontnak is tartják középtávon is. Ez majd jó, de arra azért válaszolni, az hogy valójában az a politikai tartalom, amit önnek meg kéne próbálni letisztítani ezekről a tárgyalásokról, azok óhatatlanul és minden következtében rakódtak rá erre, hiszen ez egy folyamat, amelynek az oka korábban is megvolt, de most úgy tűnik, hogy ez csak vastagszik, vastagszik. Én úgy gondolom, hogy a, a, ugye ezt is már itt nagyon sokszor elmondtam, hogy különbséget kell tennünk az uniós intézmények között, a bizottság kevésbé pártpolitikai, sőt egészen a, a legutóbbi időkig nem annyira pártpolitikai jellegű volt, az Európai Parlament pedig kifejezetten pártpolitikai jellegű intézmény, az is a és az okát ennek azok, a, ennek, a, a, a, amit ön említett, szerintem annak az az oka, hogy egy kicsit összecsúszott az Európai Parlament pártpolitikai logikája, rácsúszott, az Európai Bizottság elvileg nem párt politikai logikájára. Oké, de nem van, de... tartom reménytelennek a szétválasztását. Oké, pont ezt akartam kérdezni, de. hogy ez egyébként az, azon kívül, hogy önnek problémát okoz, és én önnel beszélgetek, ez okoz-e bárki másnak problémát, beleértve ugye a FUKAR négyekhez tartozik vagy sem, tehát hogy ez a jelenség, amiről beszélünk, ez foglalkoztatja az Uniót? Hát ö, sőt, önnek is ez kifejezetten jól jön, ugye a FUKAR négyek, vagy én mindig takarékos négyek jobb hiszeműen fordítani őket. Ők abban érdekeltek, hogy bármilyen indokkal is, de minél kevesebb pénz menjen ki az általuk egyébként néha nyíltan, néha csak burkoltan pénzpazarlónak tartó kohízió barátai felé, fogalmazunk akkor így. Tehát ők, ők nyilván úgy vannak vele, mint az a családapa, aki nem szívesen a fagyira pénzt, de arra szívesen ad pénzt a gyereknek, hogyha angol nyelvtan akarja befizetni magát. Tehát ők azt szeretnék látni, hogy az a pénz, amit ők nettó befizetőként adnak, az az úgy hasznosul-e, ahogyan azt ők elképzelik, és ahogyan ők szeretnék látni egy holland, nyilvánvalóan azt szeretné, hogy Magyarországon, Spanyolországban, Bulgáriában meg annyi olyan fejlesztés, amely az nekik, tetszik az ő céljaiknak is megfelelően. És uh, ha ez nem így van, akkor viszont őnek is teljesen mindegy, hogy milyen indok alapján, de tetszik azt, hogy akkor ezeknek kapjanak pénzt, hiszen az ő pénz, ő a saját választói felé, ezt úgy tudja eladni, hogy lám-lám, én vagyok az a politikus, aki kiszterelőssége a ti pénztetek. Nem pontosan erre gondoltam, de most már nem lesz idő arra, hogy ezt részletesen kitárgyaljuk, lesz még rám mód a jövő héten. Azt el, nekem legyen szíves, hogy én is azok közé tartozom, akik kaptak e-mailt a Ryanair-től, és tájékoztattak arról, hogy a magyar kormány döntései értelmében hogyan lett, hogyan változott a szabályozás, és ezért a július elsőjei utaknál ők hogyan számolnak fel plusz díjat, Ha valaki rátéved indexre, más portálokra, akkor már ez olvasható, tehát nem a magán problémámmal foglalkoztatom önt. Ugyanakkor szóba kerül az, hogy a kormány hogyan, dönt, hogyan határozott, és milyen biztonsági garanciákat próbál adni a tekintetre, hogy ezt egyébként ezeket a költségeket ne hárítsák át. Itt ugye áthárításról talán nincsen szó, hiszen erről maga a jogszabály döntött, de az a kérdés, hogy az, hogy egy korábban egy későbbi utazásra kifizetett pénzzel kapcsolatban abból adódóan, hogy mikor hatályosul a jogszabály az utazás megkezdése okán, amely már a hatályosulás alatt van, egy légitársaság felszámítja azt a költséget, amit egyébként korábban nem számolt fel, mert ilyenfajta költségek nem voltak. Ez vajon az áthálítás kategóriája, vagy sem? Vagy ez most túlságosan sok volt, és bonyolult meg össze ahhoz, hogy meg tudja ítélni? Hát még nem beszéltünk róla, Kormány, tehát én, én, az, én, én az áthálítás kategóriába sorolnám egyértelműen, Ja, nem tudom, a kollégáim én nem az ügyben. Mert ugye a Ryanair konkrétan egy... azt mondja, hogy a megadott uh, koordináták alapján levonja ezt a pénzt, amennyiben az ember ettől egyébként mentesülni akar, akkor mondja, és akkor az egész utazástól megfosztják. Magyarul, uh, ha én most abban bíznék, hogy ön, mint a kormány azt mondja, hogy én ne fizessen be, akkor valójában nem tudnék mit tenni, hiszen abban az esetben, ha nem fizetem be, akkor az egész utazástól megfosztanak. Most már csak az a kérdés, hogy vajon egyszer visszakapom-e azt a pénzt, abból adódóan, hogy ez az áthárítás kategóriájába tartozik. Igen, igen. igen. Nem tudom, ezt meg kellene vizsgálni a tisztességes piaci magatartás szempontjából is, de nem tudok határozott tűrgővére mondani. Az újban még nem ismerem. Hogy Érdekli a konkrét szöveg, vagy most ezzel ne húzzam az időt? De érdekel, de nem biztos, hogy így, így is meg tudom mondani. Nem csak, tár, úgy, ugyanez jelent meg más portálokon, csak éppen a, a címzet más, referencia szám, kedves XY, Magyarország 2022. június 4-én új légiforgalmi adót vezetett be a Magyarországról 2022. július 1-én vagy azt követően induló járatok utasai, ez azt jelenti, hogy még abban az esetben is, a június 4-e előtt készült a foglalás, mint a jelen esetben is nálam, de a járat Magyarországról július 1-én vagy azt követően indul, ezt az új adót kell kifizetni a magyar kormány részére, itt be van írva, ez mennyi, a szállítási a légitársaságok és az nem kaptak időben információt erről az adóról, ezután tájékoztatjuk, hogy x számú foglása vonatkozásában esedékes adó összegével megterheljük a kártyát, amivel a foglalás készült, azok az utasok, akik nem kívánják elfogadni azt az adót, lemondhatják foglalásokat, és ebben az esetben teljes visszatérítést kaphatnak, és így tovább, és így tovább. Igen, nekem áthárításnak tűnik tovább, és igen. Hát, hogyha lenne leírata a mikettünk beszélgetésének, akkor ezzel bekerülhetnénk a sajtóba, de ez még a jövő zenéje. Köszönöm a rendelkezésre állást, jó utat Halimbára, uh, én Tabra megyek. Uh, azt hát hiszem. Olyan igen. Tab? Igen. Igen. Somogy, Somogy. Igen. Balaton déli partja. Igen, akkor megbeszélhetünk majd egy találkozót. <laughs> Viszont hallásra. Is Önnek hallásra. is családjának is egyetemben. Köszönöm szépen. Önök Navras is, hogy nem tudom már. nagyon halkal, mondom, hogy nem tudtam, hogy hol van Halimba, tehát Tabról se nagyon tudtam eddig, de most, hogy oda megyek, most már tudom, hogy hol van, de hogy Halimba az a közelében van, ezt meg nem mondják a napracsisnak. Jó reggelt! Te már a negyedik beszélgető partnerem vagy, pedig még csak 8 óra, 4 perc van. Annak idején mi nem vagyunk, tehát azért egy bizonyos, nem vagyunk egyidősek, de azért ismerjük azt, amikor ki volt írva egy közéltre, hogy a tatarozás alatt zavartalan üzemel ha a Budapest politikát nézzük, ha azt, ami az egyes kerületekben történik, vagy Budapesten, akkor úgy tűnik, mintha állandóan Ramazuri lenne, és a tatarozás alatt egyébként, bár ebből a szempontból nem tudom, mit kellene tatarozásra érteni, de a dolognak az a lényege, hogy, hát, hogy a normális hétköznapok nem zajlanak. Miközben állandóan szélsőséges értékeken van arról szó, hogy a kormány hogy nem támogatja, holnap már erre nem lesz pénz, holnap arra már nem lesz pénz, és mindenféle borzalmak fogalmazódnak meg, azt áruld el, hogy közben azért van egy normális élet, abból adódóan is, hogy például most beszélgetünk, és tulajdonképpen el van túlozva az, ami probléma szinten jelentkezik. Egész egyszerűen valószínűleg a hétvége okán is ez csapódott ki bennem, hogy azért valamilyen normalitásnak kell lenni, mert azért azt a, azt a helyzetet, hogy semmi se stimmel, azt már tulajdonképpen bennem továbbfokozni nem lehet. Sajnos azt kell mondjam, hogy az az érzés, hogy nem mennek normálisan a dolgok, ezt nem tudom cáfolni, tehát nekem is sokkal jobb lenne azt mondani, hogy persze van itt egyfajta politikai turbulencia, de, de nincs nagy baj, mert működnek a dolgok, de nem így van. A helyzetek, Az a helyzet, hogy folyamatos mozgás van, van egy, mondjuk úgy, hogy egy kormányzati cselekmény, és még szándéknak se nevezem, de Valóban az önkormányzatok folyamatosan egyre rosszabb és rosszabb helyzetbe kerülnek. Horlán Csaba beszélget velem, vagy én beszélgetek vele nézőpont kérdése Zugló polgármestere. Igen. Köszönöm a bemutatást. Igen? Tehát, hogy a helyzet a következő, hogy mindenképpen jó lenne, ha az önkormányzatok nyugalomban végezhetnék a munkájukat. Mert mi vagyunk azok az utolsó végvárak, mencsvárak, ahova az emberek fordulni tudnak, ha valami bajuk van, a szociális nehézség, ha lakhatási nehézség, vagy bármi beiskolázási óvodai bölcsödei férőhely, vagy adott esetben egy járdán lévő kisebb kártya, amit meg kéneteni, akkor ez mind-mind az önkormányzat. Na most nyilván mivel mi is az adófizetők pénzéből tudunk dolgozni, ez részben a helyi adóból, részben a központi adóból származik. A nagyobbik fel egyébként a központi adóból van, mert hogy az emberek odafizetik be az adójukat, és az állami újra elosztó rendszereden kell gondoskodni arról, hogy mindenhova jusson, Például a, egy kerületnek a, a járda hibájának a kiavítására. Most a heti történés, az egyik az egy jó hír, a, sajnos a kiegészítő mondat rész meg egy nagyon rossz hír volt. A jó hír úgy hangzott, hogy a kormány úgy dönt, hogy jövőre már nem fogja elvonni az adó adófelezéssel, például az azt az 1,2 milliárdot, amit nekünk ez veszteségként jelentett. Itt, ha megállt volna a mondat, akkor hátra dölhetnénk, hogy Hát volt három nagyon-nagyon nehéz évünk, de akkor talán már egy picit jobb lesz jövőre. De sajnos folytatódott a mondat, mégpedig úgy, hogy cserébe viszont a szolidaritási adót, amiben már most is fizet zugló 2,3 milliárdot évente, ugye itt megint megállok egy mondat, fél mondat ereig. tehát az önkormányzatok fizetnek szolidaritási adót a kormány felé. Ez önmagában egy abszurd történet, de ha a számot is hozzáteszem, az 1,2 milliárd kifarűzési adó e, nem elvonással szembe fog állni egy 100 milliárdos elvonás, ami a mi kalkulációnk szerint körülbelül másfél milliárd mínusz fog jelenteni zúglónak. Tehát egy jó hír mellett, egy tulajdonképpen egy lábjegyzet nekünk azt jelenti, hogy a pozíciónk az pont 300 millióval fog romlani az idei évhez képest, amely egyébként is katasztrofális. Szóval e, itt most nem hangulatkeltésről van szó, és nem... Higgyék el a kedves hallgatók is, meg te is, hogy nem arról van szó, hogy az önkormányzatok így keresnek kibúvót, hogy miért nem végzik el tisztességesen a feladataikat. Hát ez ugyanolyan, mint egy háztartás. Tehát nagyjából pont annyi feladatot tudunk elvégezni, amennyi egy háztartás büdzséjében van. Ha kevesebb pénz kerül bele, bármilyen. Okay, a szolidaritási adónak ez a jellegű. Ün... Oké, okay, ez a növelés, ennek van-e magyarázata? Vagy -e ez nem szükséges magyarázatot fűzni? Hát van egy 4000 milliárdos megszorítás jövőre, úgyhogy azért ez magyarázatnak képességgel elegendő lenne. Tehát miközben az önkapság... Hát a szolidaritási adónak egy... a növelése, az címszó ennek a támogatási alapnak a feltöltéséhez. Így van. Így van. De ugye mi, mi, milyen érdekből végzi a kormány a 4000 milliárdos megszorítást? Azért hogy jusson az embereknek például az egészségügyi ellátására, például az oktatására, a szociális rendszerre. Tehát valójában a megszorítás az nem lehet öncélú. Tehát nagyon bízom benne, hogy nem azért lesz 4000 milliárdos megszorítás, hogy újabb hatalmas sportlétesítményeket, sportberuházásokat készítsenek, mert azért az emberek véréből, verejtékéből válság idején ez mondjuk nem lenne egy, egy korrekt dolog. Függetve attól, hogy De, a az, egy elvonás volt Budapest ö, költségvetéséből, és a pont sportcélokra fordították. Hát igen, és ráadásul Budapestet, amit az előbb említettem példaként, 10 milliárdos nagyságrendben érinti. Tehát az, amit említettem zugló esetében, az a 300 millió zuglónál az milliárdokat fog jelenteni a fővárosnál, ahol ugyanez a baj csak. Elmondanám, hogy válságban az emberek például egyre nehezebben tudják kifizetni a rájuk eső e, például önköltségét a Na De az önkormányzatnak már közel másfél, forint, másfél milliárd forintot kell kiegészíteni, kipótolni az emberek, tehát a fogyasztók helyett a középkeztetés díjában, mert hogy annyira elszakadtak már a, az árak attól a, attól a térítési díjtól, ami már jó pár évvel ezelőttet megállapítva. Tehát válság van. Nyilvánvalóan az van logikus, hogy az önkormányzatok több pénzt kapjanak, hogy többel tudják segíteni az embereket, akik ilyen helyzetben megszorulnak. De nem az a helyzet, hogy több pénzt kapunk, hanem elvonást kapunk, ami nehezíti, sok esetben meg el lehet azt, hogy olyan minőségben és mélységben tudjunk odállni a polgáraink mellé, mint ahogy egyébként nekik arra szükség van. Másra pedig nem számíthatnak csak az önkormányzatokra. Um, ugye az emberek azt tapasztalják, hogy ugye van egy állítás, van egy másik állítás, hogyha ezt a két állítást egymással szembeállítják, nem tudnak mit kezdeni vele, vagy mindenki a politikai hovatartozás alapján dönti el, ami egyben nem jelenti azt, hogy ez szakmailag is így lenne helytálló, Hogyha ezek mögé az állítások mögé egy-egy nyilatkozó felet állítunk, akkor pedig azt lehet tapasztalni, hogy ezek a műsorok ezek valójában egy olyan eredményt hoznak, hogy utána szintén valaki vagy politikai hovatartozásától függően alkot véleményt arról, hogy kinek van igaza, vagy önkormányzati szakemberé képezik ki magát, de némi idő kell, hogy rájön arra, hogy kinek van igaza. Ezek a viták, ezek teljesen eredménytelenek, mert miközben az egyik azt mondja, hogy folyamatos elvonások vannak, a másik és azt mondja, hogy de, lássuk Kovács Pétert, hogy egyébként milyen 20 milliárdos töblete van, akkor kisambus elmagyarázna az, hogy ez máshonnan fakad, és az adópolitika következménye, és az, aki nem adópolitikával foglalkozik a nap 24 órájában, az öt perc után elveszi a fonalat. Ez valóban így van, de én azért egy egyszerű példán keresztül mutattam be egy intézkedést, ráadásul megmutattam a pozitív és a negatív oldalát is. Tehát nem azt mondtam, hogy Jaj, micsoda, e, nincs a kormány, mert e, növeli a szolidaritási adót, mondjuk másfél, milliárd, de mert hozzátettem azt is, sőt, azzal kezdtem, hogy az iparőzési adót ezentúl nem vonja el. Persze normális országba föl sem merülhetne, hogy egy helyi adót a kormány elvon, tehát normális országban. De ha most elfogadjuk, hogy nem teljesen normális helyen vagyunk, és ez a helyzet, akkor azért... Ezt a hálásnak nem kell lenni, Jó, Az iparűzési adót még valahogy el el tudták magyarázni nekem Most hogy a parkolás bészünt meg, erre, a, erre azóta se találok választ. Függet attól, hogy én nagyon élveztem, az egy másik kérdés, hogy a parkolás természetesen sok szempontból megnehezítette, de abban volt valami abszurd. Tehát abban jelentkezett országa, az iparűzési adóban kevésbé értem-tetten, de te szakember vagy másféleképpen látod, csak a parkolás hirtelen eszembe jutott, Hozzátéve, hogy legközelebb, nem parkolás, de közlekedés ügyben lesz majd város mindenkié beszélgetésben szó a rakpartról, Te abban külön véleményt képviselsz, vagy pedig nem? Kérdés, hogy mit értünk külön vélemény alatt. Nekem az a hát itt a lezárásról van szó. Egy, igen, nekem az a, az a véleményem általában és konkrétan is majd az ügyben, hogy az a jó megoldás, ami kompromisszumot hoz létre, és kompromisszummal a különböző érdekeket megpróbálja összehangolni. Itt miről van szó? Vannak a városnak élhetőségi, gyalogos, kerékpáros, babakocsis kismamás idős érdeke, tehát a gyalogos budapestiek érdeke, vagy ide látogatók érdeke, akik szeretnék használni a Dunapartot, ami egyébként Budapest legszebb része és valóban az most egy autópályaként funkcionál, nem most, évtizedek óta. Számos elképzelés tervszületett, hogy hogyan lehet ezt visszaadni a gyalogosoknak. No de, ez eddig jól hangzik, csak nem teremtődtek meg azok a feltételek, például nem készült el annyi metróhálózat, mint amennyire szükség van, nem készültek el azok a keresztirányú elkerülő útvonalak, amelyek például, ezt a rakparti forgalmat egy az egybe el tudná terelni, ezért óvatosságot érdemes figyelembe venni, és nekem például egy olyan megoldási javaslatom van erre a kialakult helyzetre, hogy nem autósok versus kerékpársnak, akkor kinek, kinek, legyen, kinek ne legyen igaza jó, akkor van, aki az autósokat tiltaná ki mindenhonnan, van, aki a gyalogosoknak ne teret, én már azt mondom, hogy nézzük meg, hogy mi a fogyasztási szokás jellemzője. Az az elsődleges jellemzője ma még, hogy a raffartokra az emberek szívesebben hétvégén, tehát mondjuk péntektől vasárnapig szoktak kimenni, például amikor lezárások vannak. Az autósok meg domináns, amikor rá vannak kényszerülve, hogy a várost intenzíven használják, az meg hétköznap munkanapokon van. Tehát ebből adódik a megoldás, hogy átmenetileg mi lenne, hogyha a használati szokások szerint különítenénk el, hétvége legyen akkor deklaráltan teljes hosszában a gyalogosoké, oly módon, hogy az autósok akkor nem akkora érdekes sérelmet szenvednek el, ha kerülniük el más irányba, és adott esetben akár még arra szólniuk is kell néhány helyen. Viszont a gyalogosok pedig kapjanak hétvégén teljes privátust, ami ezt a használatot meg tudja És ahogy ahogy egy picit e, jobban elfogadjuk egymást, lehet, hogy két év múlva már be lehet jelenteni, hogy nem csak e, hétvégén, hanem már csütörtöktől kezdve a gyalogosoké a, a teret, Tehát az átalakítások, a rakvart felújítási program az lehetővé teszi a fordalomcsillapított, de e, autós használatot is a rakvarton. És lehetővé teszi a gyalogos uh, kerékpáros. Visszatérünk Zuglóba, Én és napkarban. a fővárosról is beszélünk még, de abban segítsél nekem, mert arról önmagában lehetne beszélgetni, hogy végülis ez hogyan vált témává. Hiszen egy interjúban mondta ezt elhetekkel ezelőtt a főpolgármester. Uh, aki egyben hivatkozott arra is, hogy aki csodálkozik, az ne csodálkozzon, hiszen ez benne volt a programjában, majd ezt követően egy ilyen szabályos crescendo vonallal lett egyre hangosabb a vita, volt egyeztetés, nem volt egyeztetés, volt egyeztetés, de erről nem volt szó, alkalmatlan a polgármester, szétkenik a festéket, biciklik, és lett az egészből ez a hangosság, amiben már jóformán nem ismerkedik meri ki magát az ember. Ha ez kommunikációs technikailag nézzük, ami nekem néha fontos, néha nem. Te érted azt, vagy te egyébként mennyiben csináltad volna másféleképpen, vagy ez az egész, ami most van, ez valójában, miközben a Fidesz kapcsán mindig arról szoktak ilyenkor beszélni, hogy valamit odavetnek, hogy ne arról beszéljenek, ami fontos, hanem valami fontos talarról. Ez, ami itt most a rakpart kapcsánban, ez mi? Szerintem helyesen fogtad meg, a Fidesz szerint nyilván egy ellenzéki polgármester, egy ellenzéki főpolgármester semmi más nem tud, nem tud lenni, mint alkalmatlan, és ezt súlyolni kell, ahányszor csak tudják. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a, amikor az ember várost vezet, akkor lehetőleg ezeket a szituációkat megpróbálja e, menedzselni, és olyan szakmai bevonásokkal, társadalmi párbeszéddel, ami egyébként volt ebben az ügyben, csak megjegyzem szerényen, legalább 20 éve vagyok részese annak a társadalmi vitának, hogy mi legyen a rakpartokkal, kihasználják az autóklubb. A, a jogászát az autóklubnak nem fogom politikai hovatartozással megvádolni. Ha ő arról beszél, hogy ez így, meg úgy, akkor azt akár szakmai megnyilvánulásnak is lehet venni, és ő tényleg úgy csinál, én abszolút elfogadom, tehát a Kázmér ő egy szakember. Ő ja, csak ő is túl, úgy csinált, kapja... hogyha egyébként ebből az interjúból jött volna rá, hogy már hol tart a történet, aztán volt némi visszakozás, ezért ez nem holnap lesz. Ezért kérdezem, hogy egy ilyenre hogyan tekintsen az ember? Nem, hát azért Kovács Kázmér az autóklubtól kapja a fizetését, én elég normálisnak tartom, hogy valaki azt képviselje, eh, ahonnan a fizetését kapja, tehát szerintem ez a része rendben van. Az, hogy az autós érdekeket is képviselni kell valakinek, és ezt az autóklub megteszi, szerintem ez is rendben van. De az is eh, fontos, hogy a főpolgármester pedig össze kell hangolja a város gyalogosan közlekedők érdekeit, és az autót használók érdekeit. És ezért mondtam el a példát, hogyha a használat módja és intenzitása szerint próbálunk meg igazságot teremteni, tehát hogy mindenkinek legyen lehetősége használni a város területeit, akkor például ez egy átmeneti jó megoldás lehet, hogy vegyes használat, azt mondjuk, hogy ebben az időszakban ők használják kizárólagosan, abban az időszakban meg ők használják nagyjából kizárólagosan, vagy legalábbis olyan módon, ami a többieket korlátozza. Tehát ez egy megoldás lehet, és ez a párbeszéd még folyik, és igaz, hogy a főpolgármester úrnak benne volt ez a programjában, de sok minden más benne volt a programban, ami viszont nem tud megvalósulni, mert a kormányzati akadályok ezt lassítják, tehát nekünk a város közlekedési, élhetőségi rendszerét egy komplex egészként kell tekinteni, tehát ebből nyilván nem lehet kiragadni, hogy na jó, akkor megcsináljuk a rakkart autómentesítését, de hát sajnos nem tudjuk megcsinálni azokat az elkerülés egyéb manővereket, ami az autósokat máshol hozza kellemesebb helyzetbe. Tehát ezt ha komplex módon nézzük, akkor kompromisszumok útján tudunk előre haladni, ha nincs sok fejlesztési forrásunk, akkor olyan módon kell ezeket a közösségi értékeket megosztani, hogy ez mindenki számára elviselhető maradjon. És ugye azt mondják, hogy az a jó kompromisszum, aminek senki nem örül igazán. Tehát olyan megoldást kell találni, aminek senki nem örül igazán, de mindenki el tudja fogadni és együtt tud vele élni. Azt áldold el, hogy Wintermantel Zsoltnak igaza van abban, amikor azt mondta, hogy újságírók hozzátéve, hogy ellenzéki és kormánypárti újságírók egyaránt hamarabb tudták meg a következő heti fővárosi közgyűlés programját, mint egyébként a fővárosi képviselők. És ezt azért is kérdezem, mert én az elmúlt időben kerültem abba a körbe, akiket meghívott Kis Ambrus, és volt háttérbeszélgetés, Uh, ahol az ember megkapta a következő heti programot a közgyűlésnek beleértve, hogy az nem publikus. Nagyon sajátságos háttérbeszélgetés volt, hiszen ezt a háttérbeszélgetést az aznap megírták azonnal a résztvevők, és ez látható módon Kisamrusnak nem volt ellenére, így aztán amikor én másnap beszélgettem vele, már nem tudtam olyan normasértést elkövetni, mint amivel adott esetben lehetne másokat kritizálni, hogy ilyet tettek, de látható módon ez egyébként egybe. Akár lehetett a háttérbeszélgetés célja is, tehát nem az, hogy ne, be, ne írjanak róla, nem épp az ellenkezője, de az tényleg képtelennek tűnne, hogy újságírók tudnak róla, miközben adott esetben polgármesterek vagy fővárosi képviselők nem. Erről te tudsz bármit is, vagy ezt majd kérdezzem meg a jövő héten Kis Amrustól? Hát inkább, mert nem tudom, hogy mi a téma. Tehát ez most nekem itt túl általános nem. Hát nem, mert ugye. A, a, jó, rendben van. E, e, akkor a, a, váltsunk két mondatot arról, hogy ha jól tudom, akkor itt a jövő héten indul új parkolási e, zóna az Uglóban. E, igen, de leginkább ami, ami történik, hát majd e, hó végén a fővárosi közgyűlésben fogadunk kell újabb kiegészítéseket jelenleg. A már korábban elhatározott bövítések történnek, és türelmi időszakkal indul a parkolási zóna, ami azt jelenti, hogy a helyben élők, és ez mindig egy nagyon-nagyon intenzív vita. Aki az adott parkolóövezetben él, ők régóta várják, és nagyon akarják, hogy parkolási zónában kelljen hazamenniük, mert akkor nekik lesz helyük. Ha meg valaki oda Látogatni akar, és mondjuk naponta használta másoknak a, az utca részletét parkolóként, ő meg nyilván nagyon dühös, mert neki ezentúl vagy otthon kellene hagyni az autóját, vagy fizetni kell érte. Nyilván azt szeretnénk, hogyha otthon hagyná, és inkább elmenne a BKV-val az úti céljához. Tehát ez egy régi, régi konfliktus, és csak úgy oldható fel, hogyha elsősorban mindig a helyben élőket, tehát azoknak az érdekeit védjük elsősorban, akiknek a napi életéhez kötődik ez az intézkedés. Volt róla cikk, te is megemlékeztél róla, a több mint lakóház projekt, a koronavírus és az építőipari építő, drágulások miatti kényszerű után most új koncepcióval indul újra. Ugye ez emlékeim szerint egy Gizella utcai, projekt lett volna, amely különböző elsősorban anyagi okokból alakult át. Kérdezem tőled, hogy az, ami ebből a végén lesz, az tekinthető lesz-e majd sikertörténetnek, vagy ez mindenféleképpen kudarc ahhoz képest, ahogy indult, és az ember azt mondja, hogy akkor még egyszer ilyen vállalást nem tesz? Mindenképpen siker. Egyébként a, maga az Európai Uniós projekt indulhatott volna eleve úgy, Eh, ahogy mi ezt most megvalósítjuk. Ez pedig eh, egy meglévő, egyébként rossz állapotban lévő mexikói úti eh, bérház. Indulatot volna a június? Így van, eh, de ez csak a, a, az élet, élet eh, meglepetései közé tartozó. Nem úgy indult, valóban, egy eh, vadonatói eh, zöldmezős beruházásként indult, ami sajnos. Eh, pandémia megállította, megakasztotta, akkor láttuk, hogy a költségekkel kezdenek elszállni, úgyhogy még, még egy kapavágás nem történt, de az indikatív ajánlatok, tehát az építőipari cégek előzetes becslései elkezdtek nagyon radikálisan elszállni. Próbáltuk könnyíteni különböző beruházási elemekkel, ami még az Európai Unió számára is elfogadható. Eljutottunk az aljára, lett egy újabb indikatív, és kiderült, és közben még brutálisan elszálltunk az árak, és már sok százmillió millió forintot kellett volna kiegészítő forrásként hozzátenni, és akkor döntöttünk úgy, hogy ezt így ebben a formában nem erőltetjük tovább, mert a végén az már tényleg egy kudarc lenne, hogyha több pénzt kéne beletenni az önkorben. az hát egyértelmű az eredeti volt, mert nekünk 20%-ön erővel kellett volna ebbe beszállni, de azért úgy 50% körül már elgondolkodtunk, hogy mire nekünk annyit. főleg, hogy van más feladat és akkor döntöttünk úgy, hogy egy meglévő társas újítjuk fel. Ott nyilván külön nehézség volt, hogy ebben a házban jó részt laktak, mint a mindegyik házunk alaknak, és ennek a felújítását kezdtük előkészíteni. Most pedig hát, izgulunk, hogy el tudjon kezdődni a munka, és be tudjon fejeződni októberre. Szerencsére ez egy házfelújítás, tehát nem, nem egy teljes szerkezetet kell építeni, de így is nagyon sok munka van még előttünk. Ráadásul az a cég, aki egyedüli ajánlattevő volt egy teljesen nyílt pályázatra, az a Sperbanknál volt számlavezető, emiatt pénzügyi nehézségei támadtak. Tehát ami, ami lehet, lehet probléma ebben az ügyben, az mind megtörtént, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a szegény embert az ág is és, és sajnos ebben az rukahózínos ügyben minden vonatkozásban igaz. Jó, figyeltek, akkor maradjunk. Jó, akkor az a kérdés, hogy akarsz-e valami pozitív példával zárni, mert én a bőszanett történetet akkor átraknám a jövő hétre elfogaddig állni, e, mármint a történet, még miatt félérhetető lenne a fogalmazás, e, hogy legyen pozitív vége a beszélgetésnek, vagy itt hagyjuk abba így már a 8 óra 31 csak, annyi, csak annyit tennék hozzá, hogy holnap mindenkit szeretettel várunk a falva park 1-3 előtt, Folytatódik a zöldzugló szépítési program. Ott várjuk sokat, amikor képviselősszennyel a zöldzugló szépítési programon részvenni szándékozókat, hogy folytassuk tovább együtt. Oké, okay. köszönöm szépen a részvételt, kellemes hétvégét kívánok. Kellemes hétvégét. Szia! Jó. Önök. Ugye azért fordulok ide, mert mindig itt volt a telefon. Egy ideig a sebességváltót is egyfolytában kerestem az autómban. Adok néhány percet, ha akarnak élni vele, bár ilyenkor általában fölösleges volt a önöknek időt biztosítani. 8.40-nél tovább biztos, hogy nem maradok. Most 8 óra 32 perc van. Hogyha 3 perc 33 még nem telefonanak, Friday I'm Love, akkor elköszönök önöktől. 061 71242 Még gondom volt, hogy hogyan fog eltelni az idő. 6.51-től fél ig hát így... Ne felejtsék, hétfőn június 13-án este fél nyolc órakor nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt 5. kerület Erzsébet tér le és balra, evidencia felbontás professzionális szinten, illetőleg, illetőleg nincs illetőleg. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, is. Nem a mai volt az utolsó, hétfőn, hat után, de még hét előtt találkozunk. Agárdi Péter is a vendégek között lesz, és Herzog Noémi lesz a másik. Egy kus című könyvet írtam, ilyen címmel én is írtam. A könyvet megvettem, Kindulópontként pontként jobb lesz, de azért sok minden másról is beszélgetünk, mert színházpolitikával ilyen szakszerűen foglalkozni egy órán keresztül nem biztos, hogy szerencsés lenne. Minden esetre folytatódik a Kejfej Jancsi kitelepülése a mai műsor nélkül, már csak másodpercek vannak hátra. Még tíz műsor lesz. A jövő héten öt és utána öt. Hogy mit hoz a nyár azt nem tudom, magánélet is, hogy mit hoz az ősz arról majd az elkövetkezendő napokban lesz szó, belejött, vagy itt, vagy máshol biztos, hogy rám találnak az előkészületek alapján. 06171242 először. <Szorítás> Mondja, Péter. Szia, Orrápéter. Mondta ezt a Ryanair-es levelet, amit kaptál. Én még a vizertől nem kaptam, nekem oda vannak fogalásaim, nem, nem is lesz. És azt szeretném mondani, hogy emlékszel rá, hogy az Epotton 6-7 évvel ezelőtt a Dajsa Tamással tal beszélgetett. Igen, Igen. Most megkérdeztem a Dajs Tamást, hogy előtte volt két évvel ez a ez a netadós tüntetés az Erzsébet kidobott, amikor mentek. Minden a És azt mondtam az adásnak, hogy te figyelj, de annak idején ez, ez el lett kommunikálva, mert nem arról volt szó, hogy a nép fogja kifizetni ezt ezeket netadós netadós tárgyat, hanem a Modafon és az összes többi szolgáltató. És Azt mondja, igen, így volt, csak elkommunikáltuk. Hát remélem most nem fogják, és akkor nem lesz volna tüntetés, érted? Mert hogyha a Modafon vagy a többi fizetik, akkor kitértek el. van egy éppen elég hasznos? Én azt gondolom, hogy a párhuzam fennáll, de azért e, meglehetősen távoli pára. A hétköznapi internetezés és az, ennek, az ebből adódó költség, és a Repülő jegyek költségáthárítása között van rokonság, de távoli. 061, 712.42 másodszor. Ahogy tapasztaltam, Orbán viktor is megkérdezték most itt reggel a Kossuth rádióban, de kitért a válasz elől. Jó reggelt! Jó reggelt! A párhuzam fennel, de a példa azért sem jó, mert itt már tény van, a Ryanair megírta, hogy áthárítja. Ott azt mondta Dajstamás, hogy elkommunikálták, mert nem úgy tervezték. Hát bárhogy tervezték, a Ryanair áthárítja. Igen, nehezen tudom elképzelni, tehát én a magam részéről emiatt nem fogom lemondani az utat. Egy ideig azt hittem, hogy megúszom, nem fogom megúszni. És hát nyilván a többek is át fogják hárítani, mert hát miért be? Nem biztos, ebben, ebben nem vagy biztos, hogy ez, ez, ez, ez ugye a légi ez a 3900 forint Európán belül és egy, egy magasabb összeg Európán kívül, ez egy speciális történet, tehát ez nem egybevethető azzal, hogy egyébként más cégek egyéb termékeknek az áraiba hogyan fogják majd megjeleníteni azt, ami egyébként őket a rezsiadó adó kapcsán illeti. Ebben szerintem várjuk meg azt, amíg ezek bekövetkeznek. Bárki más? Én az időjárástól szoktam kapni, nem, Várnai László, fényképet tett közzé. Facebookon. Várjak 8 óra 40-ig, vagy ez teljesen ilyen izé hatásodás dolog? 8 óra 40, az 12. Jó, senki többet? Ilyenkor még szokott lenni ez a köszönjük az egész heti munkájáról, ezt egyébként meg is teszem Kurtás András és Lakatos János szemét, illetően hála is köszönet a 168 órának, hogy közé teszi azt, amit mi csinálunk. Köszönet a támogatóknak, szerencsének, a Jóistennek, nem feltétlen ebben a sorrendben. Viszont hallásra, viszontlátásra ne felejtsék, hétfőn este, fél nyolckor nagyon messziről jött ember, szívesen vannak látva.